Välkomna till avsnitt 64 av Sveriges gladaste podcast Game Over med mig Mabaia och mig Ultrafail. Skönt att sitta här i studion igen. Det är helt fantastiskt faktiskt. Vad har vi planerat för det här grymma avsnittet? Vi har planerat att vi ska snacka lite spel, men vi har också varit ute på lite äventyr som handlar lite om spel. Definitivt. <laughs> det är ju så att vi har varit i Halmstad. Ja, det har vi varit. Och gästade at Lootlands extra live stream. Ja, precis. Det är en välgörenhetsstream för barncancerfonden. Ja, precis och det var ju fantastiskt roligt i år igen. Jajamän, sen vi var ju där förra året och då då var det första gången som vi var där. Jajamän. Då var det du och jag och Joey från från Level Up som var var där och gästade och i år var vi än till. Ja, precis. I år var även Lattil med och precis. gästade. Precis så att vi åkte ju vi åkte ju ner dit på lördagen de de körde igång på fredan. Ja i man. Och så vi åkte vi ner på lördag morgon så vi var där och drack lite morgonkaffe efter att ha åkt dit rest i två timmar. Ja. Så började vi ja vi började spela lite spela spel med en gång men Latti började spela lite och då satt jag ju med och kommenterade när hon spelade Dagsons 3. Ja precis. Så att och det var ju det var ju kul. Eh se den. Och jag satt jämte i, i soffan där och så bara allmänt förvirrad. <laughs> Ja, ja precis. Eh, du har ju inte spelat Dark Souls spelen. Nej, jag har ju inte det. Men det har ju jag. Ja en, men, en del, men, men snart så kommer inte jag behöva spela dagsonsspelen för snart har jag sett till mycket för att nästan att ha spelat dem själv ändå. Det är, det är helt helt omöjligt. <laughs> vad gjorde vi mer? Ja vad gjorde vi mer? Vi jag blev ju lite överraskad där nere också. Jag jag ni hade ju en överraskning till mig. Ja vi hade ju lite av ett äh, hemligt spel. Mm. Så, som du och jag skulle spela då. Det jag hade fått lite information och du hade fått noll information. Jag har inte fått någon information överhuvudtaget. Och det var ju då Ringfit Adventure mm -hmm. som vi har nämnt tidigare. Ja, precis. Och det är lika kul som jag hypade om och hoppades på att det skulle vara då när vi pratade om det och nej, jag det är helt fantastiskt. Jag älskar det. Ja, jag alltså jag jag håller ju med. Jag har ju Jag får ju säga att det, det är ett underbart spel samtidigt som jag jag på sätt och vis avskyr det lite. Mm, jo jo. jo. Det får mig ju använda muskler som jag aldrig använt innan. <laughs> Precis. <laughs> det... Man går i flera dagar efter och så går man ha träningsvärk i muskler som man inte visste hade. <laughs> ja, de har verkligen lyckats den här gången och verkligen få in riktig träning mm. i ett roligt mysigt barnspel. Absolut. Det det är ju det är ju för barn. Ja. Definitivt. Nej, uh, det, det är fel eller, att säga också ja. för man ska ju inte träna för mycket som barn heller. Nej, eh för men det det är lite barnslig humor i det. Ja, så kan vi se på. Ja, ja men precis. Det är lite det är lite Nintendo-känsla på det. Åh, oh, det är mycket Nintendo-känsla på. Så, så kan på vi det. säga. <laughs> ja, då för, men jag tror att de flesta förstår vad man menar när man säger att ett spel har en Nintendo-känsla. Ja, jag tror också det. det. Det vi har ju nämnt det tidigare att anledningen till att vi föredrar och köpa att vi, vi är ju PC-spelare mestadels. Mm, mm. Men vi föredrar och köpa en Nintendo-konsoll alltid efter som de har sin egna stil som bara de har. Precis. Så att det var ju det var ju det vi körde tillsammans. Ja, jajamän. men det, vi var där och representera Game Over. Precis och vi eh, var ju också där med och sponsra lite med lite spelnycklar och lite andra såna saker som, ja, som vi tycker för att eh, vi tycker att man ska vara med och sponsra såna här saker. Ja, absolut. Det är klart man ska hjälpa till när det kommer till välgörenhet. Mm. Det går ju ett väldigt fint ändamål. Absolut och jag tycker ju tycker ju att eh, Ola som är huvudarrangören gjorde ett fantastiskt jobb och även eh, Gerry som var med och hjälpte till. Ja, Gerry som vi döpte om till PJ. Ja precis. Eh <laughs> för för för er som inte vet vad PJ står för så är det praktikant och så svordom. Ja, precis. <laughs> vi håller det på det. <laughs> Alltid kul att ha lite så här gnabb emellan varandra. Ja, men det är det. Alltså det är med all kärlek i världen här det är ju så ja, så, så att Ja, eh... precis. Både Ola och Gör är helt underbara personer. Ja, ja men så och vi fick ju även träffa Puma och kafferast och Mickey World och, och hans... Ja, ja precis. Owen Emma. Ja, precis, jätte jättesympatiska och underbara människor. Åh ja. Så att Så det, äh, nej, det var vi hade en fantastisk kväll. Ja, det var riktigt riktigt kul faktiskt och jag tycker att så samtidigt så men jag tycker att det är bra att ha den här hemmahostkänslan på på den här streamen för det är verkligen hemmahostkänsla eftersom vi sitter i källaren hos hos Ola. Ola. Aj man, precis. Så så är det lite synd att inte fler får uppleva den här känslan liksom. Ja, jag håller ju fullständigt med dig för att det är det är en riktigt härlig stämning i i i den här lilla lilla lokalen som man sitter i. Åh ja. Men om vi går tillbaks till lite mer av spelen och så då. Mm. Du ojoj jag gav ju er även på lite lite fighting. Jajamänsan, lite fighting spel eh och sen så helt plötsligt så var det ingen som ville utmana oss. Jag frågar jag inte varför. varför. Kan det vara för att ni har lite väl för många timmar i det här spelet? <laughs> nej. Ja. <laughs> det känns jag bara, ja nej men jag har spelat det en gång. Ja. <laughs> jag spelar mot ett pro. <laughs> ja, jag äh, vet vi, vi träffade ju också i, det var ganska bra att vi satt och gjorde det för att vi träffade in där precis i matpausen så alla andra gick ju åt medans vi satt och spelade ja, det... lite <laughs> fighting spel så det var jättebra. Aldrig perfekt. Jajamänsan. Eh sen... det var Guilty Gear som vi spelade då för alla som inte som som så såg eh, spelade Guilty Gear Xrd Rev 2 för att det var helt exakt. Och det går ju även att se allt det här på vården. Jajamänsan. Man kan ju gå in på Lootlands Twitch sida och se allting i efterhand också. Ja, och om det är någon där ute som lyssnar på det här som råkar spela Guilty Gear spelen så så tar jag jättegärna eran utmaning. <laughs> alltså det är så. Ja, jag har för lite folk att spela det med så att nej, det är bara bara kul låter ju fantastiskt. Mm. Sen gick ju vi på ett av mina absoluta favoritpartyspel. Jag yeah. är ju inte så förtjust i fighting spel. Nej, nej. Men det här är ju ett fighting spel utöver det vanliga. Ja, det är ett fighting spel som heter Due helt enkelt. Ja, och vi har spelat det varje år på Extra Liv. Ja, jamensan. Och vi vi spelar det även på Level Up. Ja, jamensan. Och nu har vi spelat det på på Extra Liv igen. Ja, jamensan. Och det är Gang Beast vi har pratat om. Det är alltså För alla som för alla som inte har upplevt Gang Beasts på 4 spelare, det är, ni har missat någonting. Ja, ni måste testa det. Det är så sjukt roligt. Om man inte vet vad det är hur förklarar man Gang Beasts egentligen? Det det det är fyra stycken eller man man spelar olika såna här gubbar som är typ geléklumpar någonstans ser det ut så. Ja, de är jätte jätte wonky. Mm. Eh de rör sig inte så bra och du du får liksom röra deras armar med med shoulder button så han Ja, och, L1 och R1. Ja, Jajamänsan och eh man får hugga tag i varandra och så ska du på något sätt försöka få, få bort de andra eller liksom ja, ner du, de andra du, eller Ja, du du kan inte döda varandra utan det går ut på att du ska få ut varandra från banan. Ja, precis. Och för att göra detta då så till exempel så måste du greppa tag i en motståndare mm. och kasta ut honom. Och det gör du då genom att hålla med båda händerna. Mm. ena handen är ju då L1, andra handen är R1. Ja. Och sen då när du håller så ska du trycka på trekant för att lyckas lyfta upp dem i luften. Ja. Och sen så ska du släppa allting samtidigt för att få ett litet kast. Ja. Och gör du inte det exakt samtidigt så kastar han inte utan han släpper du dem bara. Ja, och samtidigt så så så vill ju de inte åka ner heller så de kämpar ju emot dig och kommer försöka hålla fast i dig istället. Och... Jag vill även hålla fast i saker på karta, nåt sånt där då så att du inte kan dra vidare då. Ja, ja men sen. Men då har vi cirkel. Ja danskskalle danskskalle Och och det är verkligen det är verkligen det det är. Det är verkligen du du du bara du bara headbattrar dem rätt i rätt i i facet. facet och hoppas på att de blir nockade en liten stund så du hinner slänga ner dem. Precis för när du väl då lyckas nocka ner någon så har de de får liksom buttonmasha för att komma upp på fötter igen. Mm. Och under den tiden så har ju du då lite frispel och försöka kasta ut dem. Ja. Men samtidigt då så alltså det går ju knappt att gå rakt med gubbarna de wobblar ju omkring <laughs> överallt alltså det är det är så fantastiskt roligt ja. och och grafiken är så passande till ett partyspel. Mm. mm. Det det, det, det, det är det är ju minimalistiskt på ett, på sitt sätt så att det är ingenting som tar fokus på någonting men samtidigt så vet man inte riktigt heller okej okay, vart kan jag stå utan <laughs> att jag ramlar ner. Nej men. Ja, Nej det är ett ett otroligt otroligt bra spel. Ja, ja, för liksom sån partyunderhållning och det är också otroligt kul att titta på. Man kan ju sitta och skratta så man gråter när folk sitter och spelar det här spelet. Ja, oh jo, ja, herregud. Plus att man skrattar så man gråter när man spelar. Det. Ja, ja, det är också. Vi går oss även in i uh, Super Smash Bros. Ja. Jag är mänsan. Vilket jag är grymt vädrelös på. <laughs> ja, ja så. Jo. Ja, eh jag fick ju spela lite granna av det också så att eh, jag spelade min main Samus och sen så fick jag faktiskt testa en en eh, speciell karaktär också. För att eh, det är ju en ny karaktär i det här spelet som en delcis karaktär som är Joker från Persona 5. Aha, aha, mm. spelet som du har fastnat för. Spelet som jag har fastnat för, men eh, jag tänkte ju prata om det idag också. Det var varför varför spoila varför inte spoila med tanke på att Mm redan kommer sätta i titeln på avsnittet. Ja. Så att jag kommer att prata om det lite senare här, men eh det var min första chans att testa det i eh, i Super Smash. Super Smash då och jag tycker att de de, de har gjort det bra. Ja. <laughs> ja, men det är nice. Ja, det är kul. Jag försökte ju ge mig på att spela Kirby. Mm. Kirby är ju min favorit så enkelt är det va? Ja, men sen Kirby namnam. -nam. Jag fick inte riktigt ordning på det, men det är ju för, bland annat för att jag har ju inte den bleka som kontrollerna i det spelet. Nej. Jag bara sitter och trycker och hoppas på det bästa. Ja, jag jag jag Jag kan inte förklara kontrollerna i det spelet framförallt för att för det första så folk byter ju kontroller hela tiden i Ja. Det. Så att jag vet ju inte vad jag vad jag har och för det andra så sitter all, allting är i muskelminne. Ja, jag, sen... jag kan liksom inte förklara någonting om hur du spelar det spelet ända det är att jag har spelat alla Smash Bros hittills så att det sitter så mycket i rygggraden. Ja, det är inte sig. för mig. Nej. Och och nu då så fick jag en kontroll och så var jag tydligen inloggad på på nåns gubbe då. Mm. Och så sa de: "Ah, men du trycker på den här så gör du det och gör du det och gör du det och jag bara fast det händer inte när jag trycker på de här knapparna." Jaha, du har andra kontroller bara. Ja. <laughs> det gör ju det ännu lättare för mig som inte kan spelet. Nej, precis. <laughs> så jag landar ju på sista och näst sista plats som flesta gånger gör mm. spelare smash. Jag jag tror jag hamnar på första eller näst första plats närmgående när jag spelar istället. Ja, i man. Eh, du gjorde ju också en otrolig grej i ett annat spel. Gjorde jag det? Jo ja, du vann ju i Mario Kart. Ja just det. Här är Gud det har jag hade ju helt förträngt. Hur kan du förtränga det? Det var ju alltså en av höjdpunkterna för den där kvällen. Oh ja, absolut. Det, men det det är bara att det det kändes som en dröm så att jag gissar det på jag hade ah. <laughs> Nej, det jag bara har drömt det. Ja. Nej, nu jag är ju jag är otroligt dålig på Mario Kart istället då. Eh och sen så på något sätt så lyckades jag vinna. Jag och jag är medioker mm. på på Mario Kart och, och jag lyckades hamna på skitplatser varje gång. <laughs> <laughs> vet, det var helt enkel fel kväll för att spela Mario Kart och Super Smash för mig. Ja. Ja. <laughs> men det hur Huvudsakliga är inte platsen. Jag kom på huvudsakligen är att jag hade skitroligt. Mm. Sen så vandrade ju en hel del på på Ringfitten. Där satte du ganska många rekord. Det kanske jag gjorde. Nej men så. Det alltså jag jag jag var så trött så jag hängde knappt med. <laughs> alltså springa alla de kilometrarna och mm. sen aj. Det är ett sjukt träningspass. Jo ja. Och jag, jag menar jag har ju inte tränat på flera år. Nej, Nej. som som vi nämnde tidigare, det här spelrummet Ola och, och, och, har gjort ordning då. Mm. Det ligger ju på källarnivån. Mm. Så jag skulle gå upp till andra våningen för att hjälpa till med lite saker. Ja. Mina ben bara vek sig efter halva trappan. Det blev som spaghetti. Ja. <laughs> du sa ju det nu när du kom ner igen. Jag bara alltså jag, jag kände att, aj men fan det är så jobbigt är det här inte. Och sen så började jag gå upp för trappan och kände exakt samma sak. Ja, det var bara, inte oh, jobbigt oh, innanas. Det var det var just när när trapporna kom ja. då då kände jag av det. Men innan det så kände jag, jag kände ju mig trött mm. men inte inte spagettiben. Nej nej nej. <laughs> så det, det var hemskt samtidigt som det var riktigt häftigt. Ja ja. Nej det är coolt coolt spel också. Eh uh, nu har jag ju varit nu har varit dålig sen dess. Sen har inte riktigt kunnat testa för att min arm har gått sönder i detarna. Eh, så jag önskar riktigt kunna köra så jättemycket mer i det, men ja. alltså så fort jag så fort jag är fit för fight igen, jävlar. Då Ja, alltså jag jag är jättepå att testa det igen. Mm. Men jag föredrar med silent mode mm. där man inte springer och och hoppar och sånt lika mycket. Nej. På grund av att jag har ju lite syndrifotled mm. så jag fick ju jätteont efteråt. Precis, och då hade du hade ju det en fått ont i din knä också Amen. så jag sa inte så men det är roligt också just att möjligheten finns och ställa in vad de då kallar silent mode mm. så att du inte det är ju till för att du inte ska få få problem med grannar och det är läge. Precis. Men det kan ju också användas av folk som har problem med ben eller fötter mm. och sånt. Eh framförallt så är det så också att att det blir ju istället för att du får så, du, du får inte så mycket kondition då. Men du får ju styrketräningen av det. Precis, armar och mage och såna här saker. Ja, men sen det märkte man ju, det märkte man ju sen som sagt dagen efter eller två dagar senare hur mycket träningsmärken man hade, liksom mage och armar och Ja, det är det jag säger. Man använde muskler man aldrig använt innan. <laughs> eller i alla fall inte jag. Nej, det, det var det var fantastiskt var det. Och en annan väldigt viktig grej, mm. det är att uh, Ola tog även beslutet att fortsätta Mm. extra lives insamling året ut. Jaja Mänsan. Och kommer fortsätta streama ja. så att eh, hoppa in och stöd honom. Jaja Mänsan. Nu eh, missar vi det det var igår eh, när det här lagets när här programmet spelas in. Så var det nästa av streamarna men jag tror att det kommer fler. Ja, precis. Om jag, om jag inte har missat det mig. Jag var ju inne en längre tid igår faktiskt. Mm. Eh hängde med då om lite mer på kvällen natten där. Gjorde mm. jag. Mm. Och det de hade jättekul. Ja, de spelade skräckspel va? Ja, ah, fast det var tidigare. Ja, ah, okej. Okay. Eh uh, när när när jag hoppar in så hade de börjat med party spelen. Ja, ah, ja ja. Aj man, det det det är ju alltid på på extra liv så mm. när kvällen närmar sig då går vi över till party spel och alla sitter och är kul ihop istället. Ja, men så. Jajamän. Aj aj, det är fantastiskt fantastiskt initiativ tycker jag utav uh, Lotland så att Ja, uh, ja. Och nu kanske jag också förstår inte bara det att uh, Lotland är med och sponsrar oss uh, ibland lite då och då eh borde på level up och på game over faktiskt. Men eh hur hur fantastiska människor det ligger bakom liksom. Ja, exakt. Så att vi vi är, vi är så väldigt väldigt nöjda med att kunna kalla dem våra partners. Precis, precis. Våra pals, våra pals. Ja, <laughs> men. Men nog med det. Ja? Jag tycker vi att att vi kastar oss in i ditt spel. Jajamänsan, vi ska kasta oss in i som jag nämnde här tidigare Persona 5. Och det är ju det spelet som jag har spelat nu. Det är väldigt mycket. Väldigt mycket, väldigt <laughs> mycket att faktiskt. Ja, eh min in-game timer säger 200 timmar plus. Nice. Eh jag tror att eh jag faktiskt har spelat i alla fall 150 av de timmarna. Eh mycket har har varit liksom, ja men det har varit igång. Jag har inte velat avsluta det och sen så har jag gått till att laga mat eller liksom andra sådana saker så det har stått igång i bakgrunden. Eh vilket eh man kanske kan tycka det är dumt men så såna jag. <laughs> jo men man gör ju så ja. här Gud. Alltså det är ju det som är skönheten med ett single player spel. Mm. Att man kan spela det när man känner för det. Mm. Man kan pausa det när man känner för det. Precis. Man kan dra 10 minuter här för att jag väntar på att makaronerna ska vara färdiga. Precis, precis. Eh <laughs> så person 5 i alla fall det är det är ett spel i Shin Megami Tensei-serien som i sin tur har typ 50 plus titlar eh, utan mobilspinoffsen som finns. Ja. Ja. Så det finns ännu fler <laughs> av olika liksom spinofftyper och allt möjligt. Eh personerna själv har ju typ 10 plus titlar egentligen om du räknar alla spinoffs och alla extra spel och sånt som har kommit ut då. Eh och Grenat jag jag har inte spelat några av Personas spelen tidigare. Jag har spelat ett Megamintense i Eh, shit med med tennisspel tidigare, men jag visste inte om spelserien överhuvudtaget då. Det var för jättelänge sen. Ja, men. Det var typ när när game fortfarande fanns i i Borås här i i, i stan. Ja, okej. Okay. Efter att det ja, så att det långt innan länge länge sen. I vilket fall? Eh, så att jag jag kom in i det här helt färsk Eh jag har ju hört talas om att folk tycker att Persona är en fantastisk serie. Jag har hört folk prata väldigt mycket om Persona 4 framförallt tidigare. Men nu fick jag chansen av att låna spelet utav Revenues. Ja, precis. Och eh, han tyckte ju att att eh han trodde att jag skulle älska spelet och han hade helt rätt. Oj, alltså jag startade spelet och det första liksom bara så fort så fort allting bara kom kom upp på skärmen så kände jag bara att jag var hooked. Okej, okay. men estetiken var så fantastisk och alltså ja, animeringen och allting var bara wow. Bokstäverna yes. i startmenyn ja, push start det var Ja, jäveln. Alltså grinn grinn, grinn, startmenyn är rätt är rätt speciell i i sitt utseende för det är massa liksom alltså det är jättesplashat bara. Alltså ja, okay. det är, Så att även det är det ja, jajamän, faktiskt, ja, faktiskt Jag fan, jag fan. Jag försöker jag skämta till det och så bara wow, spot on. Ja, jäveln. Ehm uh, det kom ut eh 4 april 2017 till PS3 och PS4. Eh efter många många många om och män eh så så kom det äntligen ut i västvärlden då. Eh det skulle kommit 2014 egentligen. Jaha, oj, att, det är ju jädra <laughs> skillnad. <laughs> ja. Så att det det är mycket och blev väldigt väldigt hyllat när det kom ut då i eh, ja men vi hoppar väl in i själva spelet. Eh man börjar spelet eh, det som kallas in media res alltså man börjar precis i all, i händelsernas eh ja det det det händer. Eh med att eh, med en cool animerad katt syn där det är liksom du ser för sig se ett kasino och det verkar bli rånat utav en mystisk man i en mask och det visar sig att det är du som är den här mystiska mannen i en mask. Mm, Aj man och eh, man guidas av eh, rösterna av sina teammates genom ett litet eh, ja, måste lite, man säga, tutorialaktig grej. Eh det stora problemet med det här spelet är att eh, tutorialen känns som att den varar i de första typ 3 timmarna av spelet. Ja, i van. Så att eh, men det är ju det är ju så med ett stort eh, RPG liksom. Fast jag börjar ju nu känna mer och mer mm. att eh, det här med tutorials mm. det är en bra grej. Mm. Eh uh, för för jag har spelat inte olika spel och nu på sistone har jag börjat känna mer och mer att folk lägger inte ner tillräckligt tid på att utveckla tutorials än mm. så att istället blir det för mycket information på för kort tid så man blir förvirrad och inte riktigt förstår spelet. Ja, ja men. Det... Och och det för mig är mer störande än en lång tutorial. Absolut. När du ändå ska göra en tutorial göra riktigt. Görna riktigt liksom. <laughs> ja, jag, jag håller med. Absolut. Eh uh, i vilket fall man uh, kommer igenom kasinot och så lite saker händer på vägen. Man får lära sig man man får slås en gång typ. Eh uh, och sedan så kommer en ny animekattsin där du blir eh uh, fångad uh, och i ett bakhåll och du vaknar upp i ett fängelse. Oh no. Och, och där får du välja svårighetsgrad, du får välja namn eh uh, för och efternamn måste du välja. Oh. Ja, Jensan. Måste ju bara fråga lite snabbt då. Mm. Finns det sådana här easter eggs på namnen? Om man har något specifikt namn och efternamn. Oj, det har, jag, det har jag faktiskt inte kollat upp någonting om. Ja, det, det måste det, ju det skulle, du kolla. Det måste jag ju faktiskt kolla. Se ifall det finns. Jag vet faktiskt inte ifall karaktären har ett... Vad ska man säga? Riktigt namn. Ett riktigt namn. Typ som... Det är äh, inte den karaktären som är i Supersmatch. Jo, men det är hans kodnamn. Jo, aha, Jåker är hans kodnamn sen. Aha, okej. Okay. Ja, då är han äh, med. Så att han, man har ett riktigt namn. Och sen så har man ett kodnamn som för för att röstskollspelen ska kunna kallas det för någonting antagligen. Ja, precis. Eh, man vill i alla fall, man blir satt i ett förhör med en åklagare och man börjar brätta om brotten som vi har begått då och berätta hela historien om hur vi hamnat på den platsen och sedan så börjar spelet. Aha. Typ eh det är massa fler kattsin och massa fler saker för att komma in i stämningen och de de tar verkligen verkligen tiden av på sig att sätta in dig i känslan av världen. Eh, för de vet väl hur mycket tid du kommer spendera i spelet så det är bäst att se till att du är, gör det riktigt. Gör det rätt från början. Eh, vi spelar i alla fall huvudkaraktären som har då ditt namn. <gör> eh, med smeknamnet Joker under under hela under hela resten av spelet då. Eh, så man blir dömd för att man knuffar undan ett creep som försökt, försöker vålta en tjej. Okej. Okay. Eller våldföra sig på en tjej i alla fall. Inte nödvändigtvis sexuellt men eh övergrepp i alla fall. Eh det visar ju sig säga då att den här personen är ganska högt uppsatt i, inom någonting och eh har kontakt med polis och andra sådana saker så att eh, självklart så är det du som har gjort felet då. Ja, exakt. Så, så att du får det Var är du som har sålt av honom? Precis. Ja men du kunde funna honom och han började blöda så att eh, därför är det ditt fel. Precis. Eh speciellt också eftersom den här eh kvinnan då verkar bara så rädd för för honom och hans kraft att eller makt att han att hon inte vågar komma fram och, komma säga, fram sanningen. och säga sanningen. Eh så att man märker ju direkt här i början då att det här det här spelet tar upp ganska tunga ämnen. Det är rated jag tror att det är rated M så att det det är liksom det är för en det är för en äldre publik, äldre publik definitivt. Eh du blir skickad på som rehabilitering. Du får komma ut från fängelset då och det rehabilitera dig eh och skickas till ett ställe som heter Shibuya som ligger i Japan. Ett det är ett distrikt i Japan helt enkelt. Och du träffar vi träffar Shodjiro Sakura som är våran ja vad ska man säga, vad ska man säga? Övervakare som parole officer liksom som ska som du ska bo hos under ett år eh som är liksom på din villkolliga frihetsperiod då. Som eh sen när den tar slut sen så är man eh, så blir man en friman. Eh man han han vill inte ha en i sitt hem. Nej. Okay. <laughs> Utan vi får bo på eh kaféet som han äger och jobba på och ah, okay. driver, som heter Le Blanc café. Eh man får också då komma till en ny skola där man anses vara en en ett, ett bråkbarn och ligist liksom. Man blir behandlad som det hela tiden genom hela spelet egentligen för att det är ju det man är. Eh enligt vad folk ser ser den som då. Eh och under de här händelserna så upptäcker upptäcker man också en konstig app i våran telefon som kommer tillbaka även fast man avinstallerar den. Det är något något öga som ser mystiskt ut. Eh man det man får också veta att konstiga saker har börjat hända i det här distriktet som man har kommit till. Eh olika typ olyckor och mental breakdowns har börjat eh, hända. Så att eh, stora det, det är någon tågkrasch eller vad heter det? Ehm subway heter någonting. Eh tunnelbana, tunnelbanekrasch. Ja, va? Mm. I i början har spelat också som eh, verkar väldigt mystiskt och konstigt. Ooh. De första dagarna i skolan så stöter man på Ryuji Sakamoto som är en ungdomsligist också som tar med oss till skolan och problemet med när de man ska gå till skolan då tillsammans är att man verkar hamna fel och hamnar i eh råkar hamna i en in, inte vad heter det? inte dimensionell värld som kallas för the metaverse. Och det visar sig då lite senare att det är på grund utav den här mystiska appen som man har fått i sin telefon då. Ah, en mystisk navigationsapp så att man kan ta sig navigera in i metaverse världen då. Och det är väl här som vi börjar märka att lite Nå någonting är fel för att när man kommer till skolan så visar sig att det är ingen skola det är ett slott istället. Och Eh det är ju där man börjar upptäcka att men det här är en det här stämmer inte. Det här är världen stämmer liksom inte jämförs vis med vart vi ska vara egentligen. Eh utan det här är då liksom en värld som ligger parallellt med våran värld och typ överlappar på området som man skulle vara på. Eh vi får lära oss att Kamoshida som är en lärare på skolan som är en superbad människa. Han är en vidrig vidrig människa. Det är alltså men skurkarna i det här spelet är de de tävlar om att vara varje var, var person tävlar om att vara en värre människa. De är skurkar. De är riktiga riktiga skurkar. Eh men Kamoshida är då alltså metaverset eh är på eh det, det speglar liksom eh, folks korrupta hjärtan. Ja. Och eh, Kamoshida ser då skolan som hans slott där han är kung. Så att metaverset har då eh förvandlats till ett slott där eh, skolan till ett slott där Kamocida är kung. Och eh, det är hans syn på skolan som reflekteras då. Eh han är där och styr över alla och eh, framförallt så styr han över eh, volleyballteamet som är eh, hans climb to fame i i det här i i den verkliga världen då så att säga. Och det visar sig då att eh, han han eh, bestraffar dem och misshandlar dem på på liksom lektionstider och såna saker för att pusha dem framåt att de ska bli de ska vara så bra. Eh Så att man märker ju hela tiden hur en fruktansvärd ond människa är den här människan. Är. Så att eh, ja Efter det så efter man kommer fram till det här slottet då så får man nästa catchin och där hamnar man i ett eh, man, man blir tillfångatagen och hamnar i fängelse och blir nästan mördad. Men då kommer Jokers personakraft fram. Han våg han han väcker sin kraft med emotions. <laughs> han så så en liten cool katt syn kommer fram där igen när eh, Jokers ma mask helt plötsligt dyker upp och han sliter av den och då kommer persona manifestationen fram som är eh, Arsen heter heter den persona man får i början. Eh men den här kraften då så spör man skiten ur de här små andrelingsen som eh, som som vill attackera en och ta hand om en och man för börjar försöka fly ifrån eh, platsen. När man håller på och flyr ifrån så träffar vi på en eh, kattliknande varelse vi som som går på två ben ser ut som en liten kattmaskot. Jättegullig. Eh som det visar sig då att eh, han är också inblandad i metaverset på något sätt och eh, vet mycket mer om det och blir då en som ja, en liten mentor, en liten lärare åt en så att man han är basically en tutorial som man på, som man fortsätter med det liksom att göra till han berättar hur man fightar så han berättar hur man gör allt möjligt i, i och hur metaverset fungerar då. Eh och ja, sedan så alltså storyn fortsätter på detta sättet med eh, helt crazy saker i den parallella världen och samtidigt då eh så har man ju får man ju reda på saker om Kamoshida i i den här metaverse världen som man man får ju reda på om hans riktiga själv också då man får reda på liksom hur han faktiskt är helt korrupt inom inom sig själv. Eh och hela eh, plotten då går ut på att man eh, man ska bli en phantom thief kallas okay. kallas det för vad är det? det för? Jo, det är då folk som själ, folks korrupta hjärtan. Ja, okej. Okay. För att de ska ändras, eh de ska rena dem. Ja, men basically inte nödvändigtvis rena dem, men få dem att inse att allting som de gör är fel. Ja. Eh, så att de ångrar sig och vill ja, make amends. Alltså de vill de vill gottgöra allting som de har gjort. Då de vill bli bättre människor eller åtminstone så vill de bli bestraffade för de brotten som de har begått. Eh och det går hela hela hela det konceptet då går ju ut på att man tar sig in i metaverset. Du tar dig igenom fram till slutet av nivån eller slutet av dungeonen. Eh och där finns det en skatt som man ska stjäla. Men skatten finns inte från början eh om man inte gör ett om man inte kommer ut i den vanliga världen och se till att eh, den den personen den riktiga personen den riktiga människan vet om att man tänker försöka stjäla det för att då kommer de manifestera föremålet som de håller kärt eller sin skatt då och då kan man stjäla det. Så att eh, det är det är lite lite krånglig plott eh, device så, så men på andra ord meta världen utvecklas beroende på hur den riktiga världen tänker. Det kan man nu så kan man säga de de de projicerar sina tankar in i den här och ja. och när de då vet att eh, deras deras eh, skatt är hotad så vill de ju se till att han finns och försöka skydda han. Ja, men. Eh så då då tar man sig vidare och det är då du möter en boss eller då liksom det, du får det den här vanliga slutet på en dungeon så att säga. Påminn mig lite om en magisk kraft innan ni mer jag håller på att titta på. Ja, så. Ja, det är en en karaktär som har en drömkraft. Mm. Så, så eller drömmagi då. Mm. Så hon drar in sina motståndare in i en drömvärld. Mm. Och allt hon tänker på kan hon få fram. Hon har alltså det alltså det finns inga hinder där inne. Mm. Och det finns du kan inte ta dig ut därifrån och så. Nej. Men då då gör ju mainkaraktärerna och sånt då. De börjar ju prata med henne så att hon tänker på exit. Så helt plötsligt ah. utan ovilja så spawnar ju hon massa dörrar. Så jag jag kommer ja, tänka på det ja, med pr production i en annan värld. Precis, om det är lite lite åt det hållet faktiskt. Ja, hejman ja, ja. sen. Förlåt att jag Nej. bara hamnade lite sidospår ja, där. Det, det, det är bara kul alltså grinet det här spelet är fruktansvärt animerat. Ja, hejman. Alltså gillar du inte anime så så, här, så här spelet, är det Så kanske inte rätta för dig. Det blir det ja. inte för dig. Eh. <laughs> uh, men tillbaka. Ja, vi är tillbaka här i, det, i alla fall. Det det är liksom det det så själva spelsykeln fungerar, det det är du du tar det du hittar ett ett mål som Kamoshida i det här fallet då. Du tar dig igenom dungeonen eh och gör massa löser massa olika grejer, eh pussel och fighting liksom för att ta dig igenom en dungeon. Precis som i vilket annat RPG som helst. Och en sak som jag inte riktigt har fått uppfattning på. Mm. Eh uh, du säger ju hela tiden att det är ett RPG, mm. ett role playing game. Ja. Eh, vad för slags RPG? Är är det är det mm. turn based eller ett action? Absolut, precis. Eh sorry, det det är ett turn based RPG. Typ gamla FF7 G typ. Eh Ah, nice. Det är hela hela spelet i säger det är väldigt svårt att definiera, men jag skulle säga att det är en blandning utav eh, dating simulators eh, och eh turn based RPG och Pokémon ligga okay. gärna faktiskt också. <laughs> eh. Kommer ni med där nu? Ja, precis. Eh det det um, det ja oh, nej det det det är ett väldigt speciellt spel det här. Ha? Ja, nej men jag kommer till det alldeles strax här tror jag. Eh de första timmarna känns väldigt mycket alltså nu känns det ganska handhållen de första timmarna. Eh det är nästan så att eh eh du blir ganska du är ganska respekterad med vad du kan göra på din fritid och du är ganska respekterad vad du kan göra i combat och sånt i början av spelet. Eh allting släpps liksom med hela Man tiden. Man måste ju komma in och låsa mm. upp saker. Precis och på men precis som du pratar om här så är det det är bra på det sättet att du får inte för mycket på en samma gång. Ja du får liksom inte för stort ansvar på dig att ja men nu måste jag managera min tid ordentligt för att bla bla bla bla bla utan det får du först efter att du har tagit igenom en bit på spelet. Fightingen kan vi faktiskt gå in på med en gång här då. Eh fightingen i i fightingen så kommer du in, du får eh det, det finns fysiska gubbar på själva kartan som du får attackera. Du kan antingen så kan du bli attackerad av dem och då får de ett ambush på dig. Det vill säga att de de får slå på dig först. Eh, eller så kan du attackera dem och då får då får man en vanlig vanlig fight där den som har högst speeden attackerar först. Eller så ambuschar man dem, det vill säga att man går från en eh antaget de inte har sett dig eller att du attackerar dem från ett gömt ställe. Man lite man lite flankar de. Precis. Så man får lite hela dungeon crawl grejen blir också lite stealth missions. Nej men <laughs> faktiskt. Det, det blir ju alltid utöver... lättare om du får first strike så att säga. Precis, så att det blir hela spelet blir lite av ett stelt spel också utöver, uh -huh. utöver, uh -huh. utöver utöver alla andra genrer som han har försökt uh, försöka in. Eh <laughs> uh, och i fighten då så uh, finns det lite olika saker du kan göra. Du kan du kan attackera en vanlig ett vanligt slag med ditt vapen eller så kan du skjuta dem med en pistol. Eller så kan du använda items, eller så kan du använda din persona eller så kan du förtyp försöka fly fighterna och liksom de vanliga. Du kan också skydda dig guard då. När det kommer till mili då, mm. vad vad har man för vapen? Eh, ska vi se. Joker har en dagger, en sådär kniv. Eh och sedan så har andra karaktärer har svärd, eh, någon annan karaktär har en klubba. Men det det är en det, annan kan jag ha en piska. Det är ett sånt spel som det är låst på den mm. det var knäppt så att ja, säga. Jajamensan. Så får man bara häftigare av dan sorten. Precis. Ja. Jajamän. Lite klassisk eh, RPG så där. Samma sak med pistolerna, de har ja. ol de har olika pistolerna. Sen har en en shotgun och den är låst på bara shotguns. Ja. En har Jajamän. en SMG och det är bara låst på SMG. Ja, men det är ju det klassiska gamla JRPG stilen. Ja, jamansen. Eh, en har en bazooka. <laughs> <laughs> inte lika klassisk. Nej, nej inte riktigt. <laughs> Men nej det det ja åh oh, oh, det här spelet alltså. Oh. Eh jag pratar ju om personas lite hela tiden här också. Jag tänkte förklara det redan nu innan det blir för mycket av det vad är personorna är. Och personas är eh, ditt inre väsen som du kan ta fram i metaversen då kan man säga. Eh som hjälper dig att slåss och varje karaktär har då var sin egen persona som är bund, de flesta av dem är bundna till någon typ utav element. Så att du har blixt, du har is, typ, du har eld, du har Det är typ inom situationstecken din magi. Det kan man det är precis vad det är. <laughs> det det är exakt vad det är faktiskt. Eh bara att det representeras utav ett väsen då så att ja. det blir lite som att ja men säg att du har en personlig Pokémon eller eh, eller en samling? Eller en samling? Eh joker är den enda dock som kan ha eh han har en speciell kraft såklart för han är huvudkaraktären så han kan ha flera personas. Självklart. Eh och de här flera personerna som den är ju då eh monsterna som du möter. Så att eh, om du Då kom det lite Pokémon in då. Eh, precis, precis. Eller eller Ninokuni till och med. Ja, jajamensan. Eh så att för att eh, göra en fiende eh, ja så att du eh, får med dig den så måste du först knocka ner alla fiender för att om du nockar ner alla fiender så får du en det de kallar för en hold up. Det vill säga att du alla alla karaktärer samlas runt fienderna och där kan du då göra en all out attack som gör jättemycket skada på alla fiender som är på skärmen som sparkar en sparkar bara den som ligger bara. Exakt exakt <laughs> det man gör. Eh och då kan du också if, ifall alla alla dör ut av den attacken så blir det en liten häftig extra animationer när, när fighten slutar. Ja ah, okej. Okay. För då fight slutar fightas slutar fighten med en gång. Eh och så får man en liten häftig animation och en eh, liten häftig splashbild när när det, det slutar istället då. Eh vilket jag tycker är återigen det här med estetiken i spelet är bara yes. <laughs> man man man känner sig så grym när det händer, framförallt i början. När det har hänt så här 2000 gånger så börjar man kanske känna att ah, ja, okej. Ja, vad snyggt den här gången. Det var ja ja. Ja men precis, det slutar hade varit snyggt. Det är det som är det är det som är det bästa med det. Eh men i alla fall det det kan du göra eller så kan du prata med dem. Och om du pratar med dem så kan du antingen önska att de går med dig eller så kan du be om pengar för att låta dem gå eller be om items för att släppa dem fria. Och eh om du pratar med dem så får du ett litet eh, en liten dialog med dem där du får tre val varje gång som de, du kommer till slutet av en dialog så ska du välja ett av valen och beroende på vad du väljer så kommer de antingen bli eh glada eller så kommer de bli eh med eller så kommer de bli sura. Och får du två stycken i rad som är sura så då börjar de attackera dig igen. Ja, det är ungefär som att nu har du feilat. Ja, precis. Ja. Får du två stycken som är med så kanske de säger bara att nej men du jag vill inte gå med dig men du får ett item istället. Eller får du sakerna som är bra istället då så får du då får du med dig dem som en persona. Ja. Och då kan du använda deras kraft som din magi istället då. I början tror jag att man kan ha fyra stycken men det utvecklas utöver spelet så du kan ha fler och fler med dig. Och kan man kan man ta bort såna om man har skaffat? Ja, ja men så. Så att du inte låser om du råkar ta de fyra första olika Nej. så att säga. Nej. Nej, utan du kan för, äh, fria dem. Du kan precis du du kan när du när du tar en ny så kan du släppa en annan fri eller ja, okay. så så ja. Ja, okej. Men det är ju nice. Ja, och när du har när du har tagit in en och fått den registrerad så kan du hämta tillbaka hämta den också efter det. Men du måste ta in den i ditt party så du måste välja att eh, ta in den på en av de platserna som som eh, redan är fyllda då. Ja, det blir ungefär som att man ändrar equipment. Eller ja. ändra skills. Eh ja, typ fast ja. det det kostar lite pengar att sammanlå de igen. Ah, okay. Så att eh, du kan ju också springa tillbaka till eh, till där det finns ett sånt monster ja, och få fram den igen. Eh skulle ju också gå om du inte ville spendera de pengarna, men oftast så är det inte så mycket pengar eh i spelet spelades pengasystem är lite det är lite både och. Eh det det är viktigt att ha pengar och kunna köpa saker, men samtidigt så kändes det hela tiden som att det kändes hela tiden som att jag hade pengar. Men jag behövde inte gå ut och grinda för det. Nej precis, det kändes sällan att jag behövde gå och grinda efter pengar. Men samtidigt så kände jag aldrig att jag hade ett överflöd av pengar utan det kändes hela tiden som att jag var på låst och... på en bra nivå. Precis, och det var det är någonting som jag är försinnrad över för för de för de flesta spelen som man spelar är inte så utan efter ett tag speciellt i RPG:n så känns det som att ja oh, men nu har jag alla pengar i världen. Ja det det känns lite som att du är alltid fattig, fattig, fattig, fattig och sen nu snor rik. Precis. Jag fick aldrig den känslan i det här spelet. Ja men det är nice. Ja, sen så så hade jag väl kanske kunnat vilja köpa betydligt mer än vad jag gjorde i slutändan. Eh märkte jag i slutet. Ja. Men ja. Eh i, i, i, i vilket fall så så är det så att eh eh när, när du hamnar in i en sån här hold up så kan du göra de här olika sakerna då. Men hur nockar man fienderna? Jo, det gör du genom att de är ju svår eftersom man har alla de här elementen då. Så är har de ju svagheter och styrkor. Om du träffar någon med en svaghet för ett element och de kan också vara svaga mot fysiska attacker eller eller mot gunfire. Eh så att antingen gunfire, fysiska attack eller något av elementen är de svaga mot, de flesta i alla fall. Och om du träffar en sån här så blir de nockade och eh om du slår en kritisk attack eller critical då blir de också nockade. Och lyckades du då då nocka ner alla i eh samma runda så att de inte hinner få sin egen tur igen så får du då den här möjligheten. Den här möjligheten. Eh det låter svårt men det faktiskt är för att när du nockar dem så får du också en extra tur. Så att eh, du får liksom säg att du har tre fiender som är svaga mot is, då kan du använda din isattack mot första fienden sen får du din, blir det din tur igen så använder du din isattack mot den andra fienden så när du gör den så vordir det din tur igen sannolikt mot den tredje. Eh det slösar ju mycket SP som är din magimätare It's så att säga. Star points. Precis. Men eh det kan ju vara värt det. Så det blir blir det lite taktik i det hela också och det är ju det som man gillar eller som jag i alla fall föredrar och gillar med turn based combat. Och det är just det här strategiska liksom hur lägger jag upp det här när behöver jag skydda mig när behöver jag göra det här och när behöver jag göra det här och samtidigt så vill jag inte ha stressen av det aktiva combat systemet. Eh någonting som också är väldigt väldigt väldigt viktigt i fighterna är att se till att Joker inte dör. För dör Joker så är det finito. Ja, men det brukar ju vara lite så när MC dör så kan hela party dö. Mm. Det fi det finns faktiskt ett flertal såna spel. Ja, jag menar sen. Eh och det driver mig till vansinne. <laughs> <laughs> För att man har massa så här liksom revive items typ, om man säger Phoenix Down i i Final Fantasy till ja. exempel. Du har massa såna items i ditt inventory så du hade bara kunnat ta en av de andra karaktärerna och slänga det här item på. Men nej inte alls. Nej men det är han som leder dem. Ja, jo. Har ja. de inte honom så då tänker inte de fighta förlåt. Nej, det det är det är ju lite så. Mm, eh och man blir ju man blir ju en ledare utav eh, Phantom Thieves gänget då i i spelet. Ja, och det är väldigt mycket runt omkring just att du är ledare faktiskt för för teamet så att det makes sense på ett sätt, men det är fortfarande störet. <laughs> eh man eh, ja ja vi prat jag pratade om att du kunde ta fram personans också igen som du hade han hade haft tidigare fånga tidigare och det är så att joker eh vi vet tillfällen så vaknar man upp i någonting som kallas för The Velvet Room som är stället som som du gör allting med dina personans vi behöver inte gå in på storymässigt vad vad det är ett typen hubbe men det är typ din din din personashubb. Din mm. din dator där du har alla personas i eller någonting kan man kan man kallar det för. Ditt Pokédex. Precis. <laughs> eh här träffar du då eh Igor som är egentligen en av de ledande figurerna i i i storyn på ett sätt. Du har två parallella stories som går jämte varandra hela tiden då. Du har din main story och sen så har du storyn med Igor kan man säga. Jag tänker inte gå in på det grann så mycket. Jag tycker att folk får utveckla, utforska den helt själv, men det som man gör där inne då är att det är här du har all management på personas. Du kan till exempel så kan du eh fusas två personas. Det gör du genom att avrätta dem <laughs> i en giljotin och då fusas de två gamla till en ny persona. Och det kan vara personer som du kanske inte har upptäckt tidigare. Det kan vara för personer som inte finns att fånga någon annanstans utan de kan bara fusas fram eh och eh, baserat på hur hög level du är är baserat på hur hög level personar du kan ta fram. Du kan inte ta fram en persona som är en högre level än vad du är. Så att eh, det blir ju hela tiden en balansgång också på liksom men den här den här personen är bra nu men om jag fusar med den här personen så kanske den blir bättre. Och anledningen till att du vill fuska personan istället för att bara fånga dem är att du kan också få med skills från de gamla personerna. Och allt detta är eh jag tänker inte gå in på det så mycket men det har hela allting har med eh banden som du binder gör med dina eh dina andra karaktärer. Alltså alla karaktärer som du är inblandad i i spelet, så alla NPCs som du har extra kontakt med och sådana saker eh representeras av tarotkort i det här spelet. Och eh det som som gör eh spelet utöver ett vanligt RPG då det är ju det som är det jag skulle säga är en slice of life anime som du får spela själv egentligen. Och det är ju det att du får du har skolan på dagen och sedan så har du eftermiddagen och kvällen där du får göra dina fritidsaktiviteter. Och då kan du ju antingen välja att plugga eller att göra andra saker. Och jag tänkte gå in på lite saker som man kan göra här då, och det är i den här på eftermiddagen och kvällen då så kan du du kan umgås med dina vänner och det ökar då deras band och att öka deras band gör så att till exempel en till exempel om du ökar bandet med med de andra spelbara karaktärerna så får du extra skills du får betonpass som är att du kan när du knockar en fiende så kan du skicka över turen till en annan spelare eller en annan av karaktärerna de kan random randomly börja skydda dig eh från attacker vilket är väldigt viktigt när precis som vi pratade om tidigare om Joker dör så <laughs> försvinner det. Du kan ta bort statuseffekter du får starkare fusions eh, till eh, till det den personens tarotkort eh och massa massa massa andra perks. Eh du kan gå till biblioteket, badhuset, batting cages, plugga hemma, gå till, på bio, titta på duvor <laughs> nej men vi kan göra liksom allt allt möjligt eh för att eh ja göra om och om du gör de här sakerna så så ökar dina stats i kindness, charms, knowledge, guts och proficiency som är de fem stycken sociala statsen som man har i spelet då. Och eh de behöver du få upp för att kunna vissa saker kan du inte göra om du inte har tillräckligt med charm eller guts eller liksom andra sådana saker. Eh du kan också jobba och då får du både pengar och lite bonusstats till någon av de här eh fem fem eh, statsen som hur heter det? Vad var det jag sa? Personlighetsstatsen. Och sen så kan du också välja att gå in i ett eh, in i metaverset för att slåss i ett av de här palatsen då med eh, de här slotten eller dungeonsarna. Och du kan också välja att gå in i metaverset men att gå till en procedurally generated dungeon som kallas för Mementos och eh Mementos kan man eh, även få lite små uppdrag i. Du kan göra lite extra grejer som du får, då får du lite bonusar, lite andra sådana saker. Och det är någonting som du kommer vilja göra om inte annat för att få XP:en och för att få lite pengar, extra pengar och items. Men du vill också försöka ta dig ner till botten utav det här stället för att du du arbetar det liksom uppifrån och så här arbetar du dig neråt hela tiden. Det är någonting som man absolut absolut vill göra. Eh man kan också lära sig göra eh uh, göra saker på kaféet som ju lära sig göra kaffe och ju lära sig göra curry vilket också är väldigt viktigt att börja göra för att det är bland de enda sakerna som ger dig SP alltså itemsarna som ger dig SP det är ditt kaffe och det är din curry som du lagar. Eh uh, och sedan så får man också du kan hitta kläder som är smutsiga då som man tvättar om för att du ska kunna använda dem som armor senare. <laughs> så att det får man göra det. Och det finns massa massa massa andra saker som man kan som man kan göra. Det tråkiga med med personer, vet vad det är? Nej. Fast det är ju personligt för mig mm. är ju det. Och det är att spelet låter så grymt intressant och så mycket ett JRPG som jag skulle uppskatta väldigt mycket mm. tills du kommer in i sim och slice of life. Ja. Då helt plötsligt känner jag avsky. Ja ja men det or jag, jag förstår jättemycket folk som gör det också. Det, men för, grejen är slice of life och mm. och dating sims och sånt. Mm, mm. Det alltså antingen gillar man det eller så gör man det inte Absolut. och så är det liksom punkt. Ja ja, men visst är det så och det är därför jag tycker det, här, det är så konstigt att det här spelet existerar för att det här känns det här det är så, så konstiga blandningar. Ja precis, det känns som ett spel som är perfekt för mig. Ja, jo men det är det. Och det är helt perfekt för mig, men men jag kan ju inte förvänta mig att det är så bra för alltså att, att för alla andra vill att, att, att alla andra tycker som jag. Men när man är inne på RPG och mm. är man inne på dating sim mm. så ska hur man ge det en chans. Oh ja, alltså tycker du om dating sim så tycker du om RPG än så är det här spelet absolut för dig. Det det är inte snack om saken. Och det är ju precis samma sak där och men vi snackar om dating sim här. Du kan också data du kan daita också men det enda som det egentligen gör utöver liksom sociala bandet bland de andra personerna som du inte kan daita är att du får en du får en extra liten perk och eh, vi max level och eh, får eh, får en grej för senare genomspelningar också. Ja. Så att eh efter att du klarar spelet så kan kan man ju gå då gå in på new game plus och där kan du helt plötsligt då göra massa saker. Du får behålla de eh för att behålla de vapen och pengar som du hade i slutet utav Så man är ganska OP när Det man, är man börjar. Är så grymt OP. <laughs> jag typ tittar på fienderna i början jag jag tror att första bossen tror jag jag tog på en och en halv runda okay. med vanliga attacker. Ajojoman. Eh boss vissa av boss, eller alla bossarna egentligen brukar ha en sekund. Du kan välja att bara gå igenom med brute force, märkte jag ju nu då eftersom jag kunde slå ner fienden. Ja, precis. Eh på på det på new game plus då. Så du kan kan bara pusha. Men det blir väldigt svårt. Så de flesta har de flesta bossarna har liksom ett segment där du kan skicka iväg en av dina medlemmar. Du blir en du blir en partymedlem mindre, men du får också ett de de kommer typ sticka iväg, vara borta några runder och distraka bossen och göra någonting så att de kommer bli väldigt sårbara då. Ja, okej. Okay. Så att då har du liksom din apertur till det. Så man det får man också välja lite, men för det mesta jag tror inte jag att det är någon gång som det inte är värt. Utan skicka iväg några av dem för att det det kommer Just vara värt. It. Ja precis, det kommer vara värt det. Ehm um, O ja, jag vet inte, jag vet inte hur jag ska sammanfatta det här spelet mer än så här. Det det här det, det, känns, det känns det känns redan som att jag har hoppat över alldeles för mycket och samtidigt 9 av 10 gameovers glatt. Ja, ja, absolut. Jag kan jag kan ge en 10 av 10 om min cap skulle vara så. Ja. <laughs> det det här är verkligen Eh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jag ska, jag ja, nej jag skulle säga jag ska bara få hålla mig till mina egna egna standarder. 9 av 10 säger jag. Ja, okej. Okay. Det finns definitivt saker med det som skulle kunna gå att göra bättre. 8 och en halv. Ja, kanske ja, ja. kanske till och med. Men men alltså det det är jag säger jag säger nja för att jag, jag låter... älskar det för mycket för att inte Ja, men det här låter som ett spill som jag borde kontinuerligt tjata lite på dig att du kanske skulle streama. Ja, jag det kommer ju faktiskt nu har vi faktiskt inte skrivit upp det datumet här men vi har såg ju en trailer nu för nu släpps det ju Royal äntligen som är det är en ny release på spelet med en med några nya karaktärer och ett nytt en ny dungeon och lite andra såna saker och det här släpps ju då till Jag tror till och med att det kommer till Switchen också. Jaha. Eh faktiskt eh om jag inte har missförstått. Nej men hur är det med PC? PC kommer den nog inte till tror jag. Men Nej, jag eh på konsoler. Ja, eh, tror Jag tror inte det, men Nej. det kan kanske möjligtvis är det inte. Är det framtiden kanske? Absolut. Eh om det kommer vi, till, om det om det om det är så att det faktiskt kommer till Switchen så finns det ju stor möjlighet att det kommer till Xbox. Och då finns det ju en stor risk till Windows. Till Windows eftersom Xbox nya nya Precis. Tank. Vi vi är ju inne i en era då konsolspelen börjar sluta vara konsolspel och börja mm. komma till PC också. Precis, de börjar vara early exclusive till konsolerna och ja. kommer till PC sen efter det. Ja, i man. Och det ska jag lägga in en snabb hint om. Mm. Just en sån grej har jag det ryktet om senare. Åh, spännande. Det det där ska vi framåt. Nej, men det här spelet i alla fall, Royal kommer, jag tror att det var i mars i alla fall. Så så pass mycket kan jag säga. Mars 2020 och då kommer jag köpa det spelet. Och då kommer jag spela igenom det igen för att det det är nya karaktären, ny story och sånt sånt så att jag kommer vilja spela igenom det en gång till. Och då kommer jag nog försöka streama det. Ja, ja men det tycker jag verkligen. Framförallt för att eh, motivera mig själv till att vilja spela igenom det igen. Det är ändå liksom sagt, jag jag det är jättelångt det är, jag skulle säga att för, för någon som inte är som mig som vill upptäcka precis allting, jag vill ju inte, jag lämnar du ingenting orört. Jag råkade komma in på true ending Oj. eh när jag spelade igen första gången bara för att jag är så nitisk på allting som jag försöker ta. Och då kom jag ju upp i typ 200 timmar, men jag tror att om du vill spela hela spelet och ändå ta dig till true ending så att du behöver nog lägga ner minst 80 timmar. Aj man. Men det är, det är ju skönt att ändå veta att det fortfarande finns spel där du behöver lägga ner så mycket tid i. Mm, absolut. Eller och... behöver lägga ner så mycket tidigt. det låter som att du måste göra det här på en gång, när jag ja, säger nej, det så. Nej, nej. Utan det är ju ändå det är ju single player spel. Mm, det här är Men inte... men det är det är mycket värde i det. Åh oh ja, alltså Bang for your buck definitivt. Ja. Alltså för för pengarna som du köper det för så får du mycket mycket spel utav. Ja, alltså får jag ut 80 timmar av ett single player spel om mm. jag stressar mig igenom det mm. så tycker jag ju att då har ju man värd pengarna. Absolut. Det då det det är då speci speciellt spenderat. Speciellt speciellt om du också älskar spelet alltså ja. när när så fort jag var färdig med spelet så fort jag hade avslutat sista cutscenen så startar det på på nytt. Okej, okay, det var inte ens en paus. Nej, nej, nej, det var jag kom ut i i efter efter efter texten hade väl varit förbi liksom och man får se de små olika kattscenserna och, ja, och sånt som sån Ja, det allt... är ju fotospoiler för mycket där. Nej, nej, nej, nej. Jag säger ingenting, men det finns kattscens i slutet av spelet. Aj då. Kan ni tänker? Eh, <laughs> <Wow>. så så <laughs> så kommer man ut och är kommit till på startmenyn igen då och då vill jag med en gång bara in i spelet igen och testa new game plus för att se liksom vad är det? Vad är det? Och framförallt alltså när du spenderar och spenderar så lång tid med de här karaktärerna speciellt i ett så här jag får ju nämna det också att det är väldigt väldigt tungt på dialog det här spelet. Eh det är väldigt mycket text, väldigt mycket text eh men det mesta är voice acted också det mesta är i alla fall allting alla viktiga scener. Nej men. Eh det som du gör på liksom dina dina dagar när du när du umgås med vännerna och andra såna här saker. Det är inte varit sagt att eh framförallt för att jag gissa på att de inte har råd och nej, Det blir ju jättekostnad. Ja, med med all den dialogen som ska komma då. Eh och nej nej The Writers har också gjort ett fantastiskt jobb och som alltså jag har förstått att det här är ganska annorlunda ifrån eh de tidigare personaspelen de har tagit okay. de har tagit vissa idéer från dem och ändrat på vissa saker och lagt till vissa saker men för mig så så tycker jag att om det här skulle vara en en represent representation av vad vi får i persona 6 så är jag mer än nöjd. Jag vill jag Och det vill... kommer, det kommer en 6:a. Det vet jag inte. Nej. Men jag har okay. men <laughs> du lät lite som ja, att ja, man kan, det skulle man, göra det. Ja, men man kan ju alltid hoppas. Ja. Eh just nu så är det som sagt Royal 5 man kommer ut och eh så vi får väl se vad vad Atlas eh, kanske beror lite på gör, vad säljasiffrorna blir på nyreleasen. Ja, försäljningssiffrorna redan redan på originalet är ju eh, jag tror det bara var uppe i typ 15 miljoner sålda exemplar. Nej men. Så att det, det är det bara det är ju bra och när nu när Royal kommer också då till västvärlden så hoppas vi att de de att öka ännu, ännu mer. Öka ännu mer. Och jag tror ju också att både Sega och Atlus som är de som står bakom det här då har insett hur mycket hur vilken marknad det är. Precis som Capcom med, med Monster Hunter World. Ja, i men precis. Vi måste få asienföretagen att förstå att den amerikanska och den europeiska marknaden är större än vad de tror. Ja, framförallt också nu jämfört med hur det var på 90-talet när inte så många kanske var lika intresserade utav de här spelen. Men man får ju tänka och sen får ju det tänka då 90-talet och nu kommunikationen mm. alltså det är ju så mycket lättare att sprida idag. Ja, det är det så mycket är... lättare att få mer intresse av såna saker också. Ab absolut. Vi var så... ju väldigt låsta på 90-talet. Absolut, det var ju det och och framförallt så är det så väldigt många mer som är immersade i liksom animekultur och och den det tänket av av vad ska man säga? över over the top liksom nämna ja, lite uh, och det det är mycket alltså det här spelet är ju over the top det är, det, det hör man ju när jag förklarar om det och ja nej det är väl någonting som jag faktiskt inte har nämnt med spelet är att jag tycker att det är ett fantastiskt snyggt spel också. Jag blev förvånad när jag hörde att det var utvecklat till PS3 än för jag tycker att det är så mycket snyggare än vad det borde vara till PS3. -n. Så att jag är jag är imponerad där också så att vi får se vad som händer med med kommande spel <laughs> om det kommer några fler. Det, man vet ju inte men man vi, vi håller tummarna. Men med tanke på hur mycket hur mycket extra prylar de pluttar ut och hur mycket andra saker som liksom hur många spel det finns i den här spelserien och sånt så så, så gissar jag ju på att det kommer mer. Det det vore dumt om de du inte gör det. Det vore en missad missad opportunity. Det är allting jag tänker prata om det här spelet. Jag hade kunnat sitta här och bara prata och gassa om det här spelet hur mycket som helst. Det det var verkligen eh Jag jag visste inte att jag behövde det här spelet. Förstens jag började spela det och märkte hur alltså jag jag blev nästan förälst i det här spelet. Aj men. Så att nej. Det är het het tips och köpta spelare. Ja, precis. Spelar tills du spyr. Ja, men typ alltså om ni tycker att det här låter alls intressant så tycker jag att definitivt ni ska köpa det. Soundtracket är också helt fantastiskt i det. Ja, men det det är ett extra plus. Ja, nej det det Jag jag har ju som sagt jag har haft på jag har haft på spelet när jag har varit hemma och gjort saker och det har stått jämte min festmös dator liksom på och hon har inte störts i på det i så många timmar ja. som det har gått så Men att Men det är att, nice. Så att hon jag tror jag tror att hon kan det jag tror hon kan det hela soundtracket utan till också. <laughs> Vir här laget och det tycker jag tycker också när de har gjort hittat en häftig blandning för att de har en blandning, de har låtar med och utan sång i och sång i liksom bakgrundsmusik. Det har jag aldrig tänkt att ja men det skulle kunna vara en grej i i spel. Det har de faktiskt i det spelet. Jag ska nämna lite snabbt. Ja. Coolt. Och kan det vara? Ja, var kan det vara? Ska vi gå in på det på en gång? Vi jag tycker vi gör det. Tycker du det? Ja, jämnt. Och ja, kör vi då avsluta vi personerna där. Ja, vi avslutar personerna där och så går vi in på Eh, vi ska tillbaks i tiden faktiskt. Oh. Ja, vi ska tillbaks till 2013 ton 15e januari. Okej. Okay. Eh för då blev jag förälst. Alltså? Yes so? Ja, jag blev så förälst att jag var en av serverns starkaste healers i hela Europa. Då får vi ju gissa på att det här är någon typ av ett MMORPG. Ja, även. Det är nämligen så att på den tiden så hittade jag Archage ja, ja, ja ja. Ett ett koreanskt grinding 100% PVP sandbox MMORPG. Ja. För och, för åter åter igen för att inte försöka trycka in för mycket i samma spel. Precis. <laughs> <laughs> och alltså jag blev ju så för alls så så jag jag var ju med, jag var ju officerare i servens äldsta gild och som jag har påpekat då jag var en av servens starkaste healers jag gick jag gick mer än all in för det här. Ja. Och det var ju skit på dig. Ja, ja men eller pay to win. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> men grejen är att när det började så det var ju pay to win i början. Mm. Men det var inte störande mycket pay to win. Nej. Eh uh, det det det är utvecklat av ex, det amerikanska bolaget Excel Games. Mm. Eh uh, och heter uh, Ja. Och släppte i EU av Trium Worlds. Ja. Så Triangle World fick jättemycket skit men i själva verket så var det XL Game som bestämde och gjorde om det till 200% pay to win så att det var inte spelbart längre utan kreditkort. Nej. Vilket gjorde väldigt många ledsna så vi slutade spela det. Det är helt enkelt inte råd. Nej, och det det är ju det är någonting som som jag vet att vi har pratat om tidigare, inte nödvändigtvis i podden, men när vi har pratat tillsammans så har vi pratat ganska mycket om om rage och hur mycket du liksom saknade Ja alltså jag spelar ju alltid MMORPG. Mm. Jag testar varenda free to play som kommer ut och jag testar de större som kommer ut som om du får betala för och såna mm. här grejer. Mm. Jag har aldrig någonsin efter Orage hittat ett spel som jag inte känner att Orage är bättre. Mm. Alltså Orage slår alla. Om du tar varenda i hedra MMORPG och sätter ihop dem till samma spel så mm. har Orage fortfarande mer content. Ja. Det det alltså det är så sjukt stort. Ja. Eh yeah. uh, och på tal om det då. De har även en uh, sång i musiken yeah. i bakgrunden och såna grejer ah, om man väljer ah. att ha den på. Ja okej. Ja. Eh inte inte överallt men på vissa ställen. Mm. Vilket och det det är så riktigt njutbar eh uh, musik i den. Ja. Yeah. Och det alltså en av grejerna som gör R-Charged till ett sånt otroligt bra MMORPG mm. är ju bland annat alltså ta ta bara en grej som klasssystemet. Mm. Vi pratar att det är över 200 klasser. Mm. Som och och jag tror det är vad är det 12 någonting grundklasser du väljer tre ja. stycken av och kombinerar till en klass. Precis. Jag tror att det är 12 eller 13 eller ja. sånt. Ja. För tillfället så spelar ju jag en templar. Mm. Så som du du du spelar dem på två olika sätt. Antingen spelar du dem som en full tank eller så spelar du dem som en full healer. Mm. Och jag går ju självklart då full healer. Ja. Ja. Så jag har jättekul. Ja, är, är, är, är, är inte det, är inte det svårt att träffa när du liksom bara vinglar fram och tillbaka. Haha. <här> ha, ha, ha, ha. Jag tyckte han var rolig. Eh, <här> uh, i alla fall, det här är ju som sagt, de förstörde det här spelet. Mm. Det gjorde dem till vär. Ja. Men 2018 så köpte det tyska spelbolaget Gamigo mm -hmm. Triumph Worlds. Mm. Eh uh, Och de hade ju som sagt rättigheterna till publishing här i Europa. Ja. Så när Gamigo köpte dem så började de ändå göra ett projekt som de kallar Archeage Unchained. Ja. Och det är det som jag sitter och spelar nu. Mhm. Mm och själva grejen med Archeage Unchained är att vi tog bort pay to win. Ja. Vi tog bort free to play. Ja. Och så låt vi istället in att eh, du köper ditt spel och får spela hur mycket du vill. Det ja. blir lite så som spel ska vara. Ja, precis, precis. Jo men du, är, du har en engångskostnad. Aj man, det är en one time payment mm. och så kan du köra precis. hur mycket du vill. Precis. De har ju självklart precis som varenda spel i dagens läge har en in-game shop självklart. för riktiga pengar. Jäklarklart. Du har ingenting pay to win i in-game shoppen. Nej. Vilket gör det fantastiskt. Ja. Och uh, grejerna som du köper i in-game shoppen är eh bound on pick up. Ja, så du kan inte tjäna massa in-game guld genom att slänga in ditt kreditkort. Nej, precis. Vilket gör då att de har tagit bort pay to win elementet? Ja, ja. De har haft en liten rough start. Det har varit massa buggar, lite massa serverproblem och dylikt. Mm, mm. Och de har tappat massa spelare. Det finns fortfarande fantastiskt mycket spelare. Ja. Och Alltså jo älskare fast den de har haft de här problemen i början och jag menar det blir stabilare och stabilare de arbetar på det ett av problemen de hade tror jag är att eh, de sparkade eller ja folk blev uppsagda när de tog över Tryon. Ja. Eh, för att Gamigo ville ha sitt egna folk. Ah. Ja. Så de som kunde är ju borta. Ja. Och sen så har de hela tiden förbud och direktiv och dylikt från XL Games. Ah, som till exempel då, de har haft problem med servrarna. Den serven jag spelar på logg nerde i två dagar. Mm. Och då var det någon då, då vill ju visa spelar hon kompensation för det. Precis. Ja. Och de hade en bra grej de ville göra. Mm. Och då sa Excel Games nej. Nej, okej. Okay. Det är ju deras spel. Ja ja, jo det är det ju. Så då fick ju de komma överens med Excel Games vad Excel Games tycker är lämpligt att ge oss. Så ja. alltså de har ju samtidigt som de verkligen försöker att få det här till att funka bra så har de de gamla företaget som sitter och liksom drar i vet ja. vad heter det bromsen. De, precis, de de det företaget som tycker att, att precis tycker att det skulle vara dåligt från början. Ja. Så att men ja. i alla fall Orage som sagt mm. sjukt mycket klasser, det finns non class för alla att spela. Mm. Det är som jag sa ett 100 PVP sandbox game. Mm. Eh du du har tre olika fraktioner. Mm. Eh när du startar din gubbe kan du bara välja två fraktioner. Ja. Ja. Du väljer antingen Haranja eller så väljer du Nuyah. Det är de två olika fraktionerna vilka kallar det för Alliance och Horde för att göra det enklare. Ja, precis. Det ja. det är, är fler folk som känner till det. Precis. Och de de de är i ettständigt krig. Det det finns mer jättemycket i storyn om det här kriget och följer du main story questen och såna här saker så får du jätte jättemycket lore om det här. Det finns till och med extra mycket lore att hitta ute i världen. Du kan även hitta loreblad, alltså sidor och bygga ihop till böcker gera och samla på grejer. Mm. Så att eh, det finns de som säger ja men det, det finns inte så mycket lore. Det finns så sjukt mycket lore om du vill ha det. Mm. Det handlar om det det det är folk som tycker att allting ska finnas i en linje. Ja. Men det här är ju som sagt sandbox. Ja. Och då är har du inga linjer. <laughs> Nej, ja men det är lite samma sak det. Folk tyckte att tycker att Dark Souls inte alltså djupt från början. Nej. Och sedan så börjar folk liksom läsa om det och det kommer mer och mer och mer att ja, visa sig hur enormt liksom dens deras lore är egentligen. Ja, jaman. men tillbaka till kriget. Ja. Eh då är det så, de två fraktionerna och de har ju som sagt ett ständigt krig. Du har alltid när du kommer upp lite i level så har du saker du måste göra på motståndarna så. Mm. Och de har ju saker de måste göra på din ö och vidare. Man hoppar fram och tillbaka mellan de här och gör saker. Ja. Och är i krigszoner och dylikt mm. som har uh, olika perioder. Är det är det peace så kan du inte bli attackerad. Nej. Vilket är väldigt kort tid. Ja. Oftast är det krig. Ja, ja men. <laughs> och då är då är det liksom bara full ganking. Ja. Är det det, ja. det är liksom är du låg level så kommer du bli dödad av en max level. Ja. Så är det. Ja. Garanterat. Det det, det är det. Vill du inte bli gänkad gå inte in i 100 PVP eh spel. Nej, nej. Jätteenkelt. Eh uh, du kan även då som jag säger 100 PVP. Du kan även bli gankad av dina egna spelare, din egna nation. Yeah. Ta till exempel Horde. Då, mm. Om vi går Warcraft där med så Horde kan döda Horde i det här spelet. Ja. Yeah. Växstäba, de stjälar dina grejer. Det och det gör de. Ja. Yeah. Och sen så har ju du hela Du har ju till och med cross server PVP krig mm. när när vi pratar 100 versus 100 versus 20. Ja, precis. <laughs> för den tredje fraktionen som <laughs> ni utan nämnt. Den. Precis, precis. Eh uh, och då är det så då, som sagt, den tredje fraktionen kan du inte skapa en gubbe och joina. Nej. För att det är en piratfraktion. Mm, här då. Och på en hel server kan bara piratfraktionen ha 100 medlemmar. Så den är ju restricted så att säga. Precis. Och det är sjukt starka personer. Ja. Här då. För att det enda en pirat gör i det här spelet är att trolla de andra nationerna. Ja. Yeah. Som till exempel då i krig. 100 mot 100, det är ju Haranja och Noya. Ja. Yeah. Och sen får 20 pirater joyna bara få fucka upp dem vill. <laughs> det det är liksom japp, PVP troll. Ja, ja, ja. Och då då är det så att det här spelet eftersom du kan döda dina egna och massa såna här grejer, eh mm. så så har ju det här spelet även en eh vad heter det? eh crime system. Precis, ett brotts... brottssystem. Ja, precis. Där där om du gör dumma saker som till exempel att backstäba din egda, ja. då får du infamis points och crime points. Mm. Det, är, det är två olika poäng. Ja. När du har nått en viss gräns av dem här mm. så kommer varenda NPC vakt som ser dig döda dig på stört. Ja. Då då vem annan spelare så händer samma sak och ja. det är att du åker i fängelset. Mm. Du du får sitta där i fängelset i väntan på att få komma till eh uh, eh uh, det kort eh uh, tingsrätten. Tingsrätten, ja precis rätten. Ja, men jag sa det. Ja. Eh uh, och när du kommer till rätten så är det fem andra spelare. Yep. Så som, som sitter som jurymedlemmar och du får helt enkelt nu försvara dig och förklara varför du har gjort de här brotten. Ja men. Och så får jurymedlemmarna sedan rösta på om du är inocent eller hur mycket de hon tycker du ska sitta i fängelse. Ja. Beroende på hur mycket av de här inför mig poängen och grejer som du har då ja. så kan alltså ditt straff bli flera dagar IRL tid i fängelse. Loggar du ur spelet så tickar inte den tiden. Nej. Du måste vara i spelet för att tiden ska ticka. Ja. Du har andra sätt du kan förkorta den här strafftiden på. Mm. Du kan göra en chansning och plead guilty innan du träffar juryn, ja. då får du en bestämd tid. Men du, ja. du får veta innan du plead guilty att den här tiden får du, du göra. Mm. Eh uh, och när du, om du blir dömd då är i fängelset så kan du göra manual labor. Mm. Eh uh, döda rot det är hugga sten och såna här grejer. Mm. Det kostar jättemycket av någonting som heter labor points, men det förkortar din tid så att yeah. du kommer ut tidigare. Eh, uh, tycker jag labor points öppnar i fängelset. Ja, okej. Okay. Och eh uh, du kan även försöka ge dig på rymning <laughs> från ah. fängelset. Ja, i van. Misslyckas du med det så får du ett sjukt mycket högre straff. Ja. Yeah. Uh, of course, du yeah, försöker yeah. rymma det yeah, är yeah. inte, okej? Okay. Nej, nej. Men man kan och vissa är sjukt duktiga ja på att mm. rymma också. Men då då är det ju så nu, förlåt nu nu hoppar jag tillbaks ett ett steg i tanken här men då är det ju så att för, för LaborPoints tickar upp när du inte är eh inloggad. Ja. Så att du kan då tekniskt sett också arbeta av, av tid även när du liksom sover för att du kan gå in och använda LaborPoints när du vaknar igen. Ja, fast då håller du ingen LaborPoints. Är det samstod du något som kan göra? Ja ja, men du, det skulle kunna göra så ha? alltså om du har säg att du har ett 4 dagars långt straff ja, då kan du använda labor points för att Ja oh, fast det kommer dig. ta dig mer än 4 dagar om du ska göra det i offline läge. Ja ja ja ja men det det jag menar alltså att du kan även du kan även använda labor points för att jobba dig neråt. Ja men det var ju det jag sa. Jo jo men det jag menar är att du får tillbaka labor points och ja, jag vet inte riktigt på jag tänkte. Nej. Det var bara det var bara en tanke som som kom ja. upp i huvudet bara. Nu nu har ju du gått på Labor Point så jädra mycket så nu måste jag ju ta bort och äta det allting som jag tänkte förklara och <laughs> gå in på Labor Point istället ja. för ingen annan än du och jag har ju noll aning om vad det är för nåt. Nej, nej, nej. Nej. Labor Points det är ju som sagt ett sandbox spel så att du har även farmer, odlingar och massa såna här saker du kan göra. Mm. Du har massa olika yrken, vocations. Ja. För att du ska kunna göra såna här grejer om du vill plocka upp en morut ur marken om du vill hugga ner ett träd om du vill mina om du vill bygga armor med metalworking och alla såna där grejer mm. kostar labor points i det här spelet. Ja. Eh du får jag tror det är 10 labor var 5e minut. Ja, det låter rätt. Får man? Eh och du kan som max ha 5000 av original labor. Ja. Sen finns det att du kan gå upp 3000 extra med en speciell sorts labor. Okej. Okay de får du via någonting som heter labor recharges. Mm. Eh och de kan du tjäna på diverse olika sätt i spelet. Ja, ja, ja. Ja, så det är labor points. Yeah, det är vad vi sitter och pratar Pre -precis, om. Ja. Precis, precis. Om man eh, flyr då? Ja. Det var där eh, vi vi lämnade ja, när jag började. Ja, så kan du fly points. om du vill då. Ja, precis. Det det funkar också. Blir mm. du tagen på vägen eller blir dödad igen eller någonting inom en viss period så åker du in och du det blir ingen rättegång. Du du bara liksom du åker rätt in i fängelset med dubbeltid. Oj. Så så det är... men som sagt om du du får en debuff. Ja. När du rymmer då. Ja. När du är nere borta då är du fri. Ah. Ja. Så är du duktig på att på att rymma då så så spelar det i sig som inte det någon roll i fall du får 4 dagar. Nej, precis. Eh alltså duk, duktig på att rymma är ju inte alltså egentligen är det inte så svårt att rymma det svåra är ju att överleva när du har rymt. Okej. Okay under den perioden då. Ja, ja ja. För att du kan ju inte gå in i en stad för då kommer en NPC vak döda dig. Ja precis. Ja. Eh händer det samma sak om du dör av en mobb? Eh uh, nej, men det händer samma sak om du dör av en annan spelare ja. och de andra spelarna ser din debuff. De vet att du har rymt. Oj. De vet att du är efterlyst. Det är samma sak när du har gjort tillräckligt mycket brott då. Mm. Då får du en debuff wanted. Okej. Okay. Så då alla ser att du är ett as. <laughs> Och då finns ju det alltid de som är lite mer justice spelare då mm. ja. som bara, ha, han ska jag ta. <laughs> ja, jag jag har ju varit sån hela tiden. Ja. Jag, jag är Och det var ju det jag vi var i min gamla gild för hade han små några år sen. Mm. Vi var ju The Justice of the Server. Ja. Så vi jagade ju såna folk. Ja. Direkt när någon skrek att de hade problem då då var ju hela våran gild där. Så nej det var jättkul. Den här gången så är det inte så jag spelar. Nej, det Nej, du blev känd som eh, Trätsuven. Ja, i början där. Ja, jo, jag kanske rånar lite folk för att få, lite snabbare få få upp mina <laughs> mina saker. <laughs> jag jag åkte även in i i fängelset och jag åkte även in i Djurringen en gång. Det roliga med det är att första gången jag åkte i fängelse så hade jag tagit plead guilty. Mm. Så hade jag fått 30 minuter. Ja. Nu fick jag 45 minuter för att göra i motasky. Ja, då maxade mig. Ja. Ja. Och då hade jag snott typ sex stycken träd. Ja. Ja. ja. ja. Och så blev jag innecent en gång. Ja. Och man har alltså en bok där det står rapporterade straff då som andra spelare har rapporterat dig för för när du gör olagligheter så lämnar du spår. Ja, precis. Och när du dödar någon i din egna nation och sånt så lämnar du blodspår och sånt där som andra spelare kan rapportera mm. och även då skriva vad det är för något. Ja. ja. Jag hade flera sidor med med med stulder och grejer. Och jag var ärlig och sa att jag har stulit detta. Ja. Jag blev oskyldig. Så alltså väldigt mycket hänger ju på vad är det för spelare som har blivit utvalda till Jurryn? För att man får göra lite quests och mm. sen får du stå och köa in då mm. på bli få vara med i Jurryn. Mm. Så länge du inte har gjort några brott. Ja. Har du några inför mig poäng så får du inte där. Ja. För då då är ju du det vore ju korrupt då. Ja, det precis. Det är inte okej. Okay. Nej, nej, nej, nej. Nej. Nej, alltså jag det det finns som sagt, det finns så sjukt mycket i det här spelet. Du ja. kan fokusera på fiske ja. som ett exempel. Du alltså du kan bygga stora fisketrålare, mm. åka ut på havet och fiska och så får du en stor fisk på ryggen. Du mm. kan bära en åt gången som är värd sjukt mycket pengar. Och det är ju ofta det som är ett problem då för det finns ju alltid såna som är på din alltion som tycker att åh har du fiskat upp en så mm. det är ju fisk Danny minne. Ja precis precis. <laughs> och sen har ju du alltid då motståndarna som också är ute på havet och bara åh nu ska vi jaga fiskare. Ja. För att jaga fiskare ja. är oftast effektivare än att faktiskt fiska. Ah du, du måste ju vara starkare eftersom vi pratar om PVP, Jajamän. men om du är stark i PVP så kommer du tjäna så mycket pengar på att råna fiskare. <laughs> och tyvärr så brukar de få lite så här, det går dem lite åt huvudet mm. och bara å nej men varför ska jag bara döda röda? Jag kan ju döda gröna också då. Ja, men. Så ja, nej det vi har på den servern det jag spelar har vi en uh, guild som heter Drunken Sailors. Ja. Det det är ju på våran nation då. Mm. Och vi kallar dem till och med för spioner för vi har till och med sett dem på den andra nationens båtar och grejer mm. åka med dem och råna oss. Ja. Så det kommer alltid finnas sånt. Back in the days när jag spelade förr, då hade vi en liknande fast de var mycket värre. No Rules hette de guilden. Det, ja. det säger sig själv. Det säger sig själv lite grann. Ja. Men han som är den spelaren som är mest känd av Drunken Sailors. Mm säg säg själv också att håll dig borta från den. Här. Ja. För för den personen heter Backstabber. Ja. Det är också en sån här kanske inte borde vara för nära den. Nej nej nej, det Säg det själv inte där åt igen. Ja, och eftersom det är sandbox då. Ja. Så du kan ju levla upp till max level utan att döda en mobb. Ja. Du kan ju satsa all in farming, all in crafting, all in fiske. Eller så kan du levla all in PVP, mm. eller så kan du levla all in mobs. Alltså allting du gör i det här spelet ger dig XP. Mm. Mm. Det och du skaffar ägor, hus och och farmer och såna här grejer då. Mm. Och anledningen till att du kan plantera utanför dem. Men anledningen till att du vill ha dem är för att då betalar du skatt och då är dina grejer skyddade och kan inte bli stulna. Nej. Så det är mindre risk. Ja. Och för att betala den här skatten så måste du ha tax certificates, yep. vilket du gör med labor points. Ja. Craftar de helt enkelt. Jajamän. Och det får du också sjukt mycket XP för. Ja. Så att du du du kan leva upp en hel gubbe på bara att göra tax certificates. <laughs> Eller som jag med min jag jag jag har ju flera gubbar. Ja. Och min allt har jag praktiskt taget gått halva level med min quest mm. och sen drar jag resten upp till max level på mining. Mm, ja. Men å andra sidan så så du får alltså typ 10 poäng mm. i mining av en vanlig mining node. Ja. Jag är uppe i över 50.000 i proficiency i det jobbet. Ja. Det kan man då förstår man nu mycket av mining. Ja, men precis. Men sen är jag snorrik också. Jo, jo. <laughs> det är, alltså nej men alltså jag vet inte vad det finns så sjukt mycket i det här spelet att jag känner att jag svamlar för jag vet inte vad jag ska berätta om. Nej, det det är nästan lite för mycket. Det är nästan lite som för mig med personer här. Det det är alldeles för det är alldeles för mycket som jag vill prata om. Ja. som som i slutändan så blir det bara det blir bara gojja av allting för att man måste prata om det här för ja, kunde prata om det här för kunde prata om det här. Ja, precis. Precis. Och jag vet nog det här är ju ett MMORPG så du har ju alla såna här klassiska saker. Du har massa instanser, mm. alltså dungeons och sånt. Mm. Du har hela PVP krig. Mm. Eh du har PVP arenor och såna här grejer som du söker in till. Då ständiga krig i områden där de olika nationerna slåss mot varandra och alltså det är därför jag säger om du tar alla MMORPG som finns och sätter ihop dem så saknar de fortfarande saker ja. som ArcheAge har. Ja precis. Alltså en av mina alltså utforska det är så snyggt. Det finns sjukt mycket arkivmens på exploring. Mm. Och grejen är att exploring är också klassat som ett yrke. Ah. Ja vilket gör att om du utforskar det så kommer du tjäna rent av äckligt mycket pengar i slutändan. Ja. Och och det är också en grej, du kan crafta ditt gear, du kan få gear i dungeons, du kan göra någonting som kallas för Hiram dailies för att få gearet. Det är det enklaste och första man alltid går på. Mm. Efter att de släppte Hiram dailiesen. Ja. Okay. <laughs> de de fanns inte back in, back in the days. Back in the days. Back in the days. Men nu finns de. Ja. Så nej men jag kommer antagligen prata lite till och från om Age of Age för jag kommer försöka fortsätta spela det här. Ja. Jag var med och skapade en guild och det det var en tydligen en community visade sig. Ja, ja, precis. Så jag joggar nog i tydligen dam samtidigt. Ja. Eh officerare i deras Discord och i ja. guilden. <laughs> ja, ja men. Eh nu har tyvärr guilden dött. Ja. För vi dror ju till extra liv. Ja, precis. Och samtidigt så drog våra av de andra ledarna, mm. även gilledledan ja. på ett uh, spelkonvent. Ja. Och då dog gilden för att vi var offline. Okej. Okay. Alla andra aktiva vi hade med i gilden och sånt, de bara nej men nu lämnar vi gilden. Ja. Okej. Okay. Ja, och ändå hade vi de trodde jag gilden var död Aha. för att vi inte var online. Ja, ah, ja. Ah. Men ändå hade vi sagt att vi kommer vara borta denna helgen. Ja. Och det har gjort då att de andra ledarna har börjat tröttna också så nu står jag och funderar på att lämna dem och faktiskt joina en lite mer aktiv gild. Ja, ja. För att det är det här spelet är inte till för en solospelare. Nej, nej det har jag märkt. Utan det här spelet är till för att spela i familj eller i en stor gild. Ja. Familj, du har två olika sorters gilder inom situationstecken. Ja. Då har du klassiska guild som man kan vara en stor grupp med mm. olika rang och såna här grejer. Ja, ja, och sen har du även family ja. som är ungefär samma sak fast en liten grupp. Där du har dina närmaste så att säga. Till Precis. exempel man brukar ju börja väldigt många börjar ju och spela ett spel ihop med sin kompis kats. Ja. Ni kan stanna i en familj och fortfarande vara med i olika gilder. Jajamän. Och fortfarande kunna göra massa saker ihop. Som familj får du även familjequester och såna här grejer. Som gild får du även guild quests och såna här grejer. Så att är du inte med i en familj eller du är inte med i en gild så missar du sjukt mycket content. Mm. Och sen är ju det så också att ska du ge dig på wedge bossar och såna här grejer. Du behöver du en gild? Mm. För grejer, du vill ju inte ta in en random spelare med tanke på att du kan backstäba. Ja, precis. Så jag menar det det här kan ju vara världens troll så att ni håller på och vinner mot världsbossen och sen börnar attackera er. Ja. Det det är fullt möjligt i det här spelet. Det är det. Så man vill ju ha folk man litar på när man gör såna stora grejer. Nej, ja, jamen. Och då krävs det en familj eller gild. Ja. Oftast en gild. Ja, jamen precis, precis. Eh, och så som sagt, det finns sjukt mycket olika hus, det finns du kan bygga hela slott. Mm. helt enkelt. Ja va. Och boi och ha massa crafting grejer och inredning och massa såna här roligheter. Mm. Så det nej, jag, min rekommendation är att gillar man MMORPG:en med mycket grinding, mm. gillar man sandbox element, gillar man rå, ren elak PVP. Mm. Det här spelet är verkligen för det är i så fall. Ja men. Det här spelet behöver det och även och heter det spelare som inte är intresserade av PVP som inte är intresserade av dungeon och sånt där för att du har ju auction house alltså allting är ju spelar ja baserat ja, liksom även Ja och grejen är att om vi inte har farmare mm om alla går in på och heter det äh, PVP, PvP mm. vem gör våra pots Precis. Vem gör våra buffmat och och såna här grejer? Du behöver någon som farmar och satsar på cooking. Mm. Du behöver någon som farmar och satsar på allkemi för att göra pots och sånt där. För att du visst går du till en NPC och och köper pots. De fyller på 100 av dina 25000 liv. Ja. Hur stor alltså och så och så möter du en snubbe som utan problem slår 20000 i skada? Jävlar. Det hjälper inte anledning att de finns att köpa oss NPC:er för att du måste ha dem för att kunna uppgradera dem för att gå vidare till de större pottsen ah. och de större maten ah. och såna ah. grejer. Okej. Okay. Så craftingen i till exempel eh potts och mat är att du börjar med den lägsta maträtten mm. och ett par ingredienser. Sen är nästa maträtt, den första maträtten och mm. nya ingredienser mm. och sen är nästa den andra och nya ingredienser och så går det vidare så ända till max då. Nej men eh uh, Lattil nämnde det, jag tror jag tror det var i morse då tyckte hon att eh jag har jag har massa hårda kakor och då tyckte jag att det låter ju inte så nice. Och då tyckte hon nej, men jag kan göra bullar av dem. Ja, precis. precis. Och då kände jag bara, att, hmm, funkar det så? Ja, vad fint det. Du smaschar de hårda kakorna och så häller du på vatten eller nåt, jag vet inte. Nej, nej så så grejen är att fast man inte är 100 PVP intresserad och sånt så behövs du i det här spelet. Ja, jamen. För att annars funkar det inte. Ja, nej och Lattil håller väl också på med och göra massa såna här tax certificates. Ja, hon försöker nå när du börjar så med tax certificates så så kan du bara göra bound tax mm. certificates. Mm. Hon håller på och försöker komma upp till en sjukt hög nivå i det yrket mm. som gör att hon kan göra tax certificates ja. utan bound först. Ja. Vilket innebär att hon kan börja sälja dem på auction house för snormycket guld ja. med tanke på att såna som jag ja. behöver labor till andra saker än tax certificates. Ja. Jag behöver det i mina andra yrken. Ja. Så kan jag istället få köpa det för guld mm. så gör jag gärna det. Ja. Och det är många andra som gör det också om jag har förlåta det rätt, ja, så. Ja, att... för att ta till exempel ska jag ha så mycket pengar och ha råd att köpa de grejerna jag försöker nå. Mm. Då måste jag lägga all min labor på saker som jag kan tjäna pengar på på Aktienhaus. Ja. Så att man sitter ju och mäter Hur mycket koppar, silver, guld tjänar jag per labor jag spenderar? Ja. Och om jag då helt plötsligt börjar göra bound saker, mm. så är det ren förlust. Ja ja. Visst, jag kan ju betala min skatt, vilket jag måste göra annars ja, sparkar ja. de ut mig. Ja ja men. Ja, ja. Men men men det är ju liksom i nödfall, det är ju det mm. sista liksom. Precis. Varje var du du får ju, du ska ju betala varje vecka, jag ska ju betala skatt för dina ägor. Ja. Och varje vecka är samma sak, det är liksom Nu kommer räkningen, då sju dagar på dig att betala räkningen mm. och jag bara okej okay, sista dagen jag måste lyckas få tag i min jädra tax certificates nu. <laughs> jag har fått joina krig och grejer bara för att tjäna en extra labor recharge för att kunna betala min skatt. <laughs> och och sen sitter sen sitter det vad heter det lattil där med flera tusen tax certificates och jag bara ja, och jag trodde att de var bound. Ja. <laughs> Men så sagt, hur försöker nådan i vånder om inte är bound längre. Ja, precis. Eh, vi skulle bara prata lite snabbt om det här. Ja, det blir lite längre. Ja, men... men vi kan helt enkelt skippa Orchid för stunden. Ja, precis. Vi kan ju prata om det. Vi som sagt, vill är ju vill ju prata om det mer. Ja, precis. Som sagt, nu är jag inne i en liten down period på mm. grund av guilden. Ja. Men när jag kommer upp i en mer aktiv period igen så kommer jag lämna gilden och joina en aktiv guild och då kommer jag vara full on igen. Ja. Jag spelar ju ändå ett par timmar om dagen fortfarande. Precis, precis. Men just nu så fokuserar jag på mina personliga saker. Ja. Ja, ja helt enkelt. Ja, men eh, som du sa mining och, ja, och känner, lite, känner lite extra pengar och såna saker. Ja, precis och jag har någonting som kallas för touch farm house. Mm. Det är en medium byggnad. Mm. Så den är ju bättre än de första byggnaderna. Yeah, yeah. Och den är snordyr att köpa mm. och den är snordyr att bygga för du får en design och när mm. du har satt ner designen så måste du crafta byggmaterial och som jag berättade att du får en fisk på ryggen när du fiskar. Mm. Här får du till exempel ett stenpack på ja. ryggen och du kan bara bära ett åt gången. Ah. Och så ska du bära det till ditt hus då fram och tillbaka fram och tillbaka. Och jag behövde 20 pack för att bygga det här huset. Mm. Det var 10 stenpack, eh fem träpack och fem metallpack. Mm. Och alltså det det är så sjukt äckligt mycket pengar om du ska köpa det här på auction house. Mm. Och det är ja vi pratar veckors arbete. <laughs> för att skaffa allting själv Jajamän. utan att betala för det. Ja men. Så jag köpte ju mesta dels grejerna själv. Eller ja, och <laughs> Jo, men du har ju pengar också så att. Ja, och sen har jag uppgraderat det huset då som är ännu dyrare. Ja. Så och nu håller jag på med ännu ett hus. Mm. Ja. Det det är lite att ta hand om. Jajamän. Ja, ja men. Och så, samtidigt då så håller jag ju på med båtar. Ja. <laughs> för det vill ju man också ha. Ja. Ju mycket hav. Ja, precis. Åh oh, nej, som sagt, vi vi vi skippar det här. Vi skippar det. Och vi hoppar vidare istället. Ja men alltså, låter det intressant så så skaffa skaffa det och spela och, med mamma Björna. Ja precis och jag är på södern Bellström. Mm. Ja, så, det kan, ju vara, kan jag. Väcka, väcka, ja, ju det man. det är jag också. Jag är inte jag är inte särskilt aktiv, men jag är över level 30 nu så att eh, nu kan jag äntligen börja gå efter questen för att komma in i rätt systemet. Ja, precis för <skratt> det det har ju Ultraveil kört åt dem länge att han vill vara med och sitta i jurrren och jävlas ja, med folk. <skratt> ja, det ska bli så kul. <skratt> och det eller måste bara, det bara vara rättvist. Ja, och det måste ju man bara älska för att du har en jurry chatt mm. eller en rättegångs chatt som hela servern ser. Ja. Eller din nation då. Mm. Och där får ju du se hela juryn prata och du får se the defendant prata och sånt. Mm. Och alltså vissa är så fantastiskt roliga där inne. Det, det är bara kul att sitta och läsa den chatten. Ja, jag tycker det så att det det det ska bli kul att försöka bli del av det. Ja, men speciellt då när de läser upp ifall jag har rapporterat brott och grejer mm. för att jag skriver dumma saker mm. och det ser ju hela juryn Jajamän. för det står ju som anledning till ja, brott precis. Så det var ju en så snodde ett porträtt. Ja, det satt ut illegalt då. Mm. Så då fick ju de upp att att uh, Tremo Lester. <laughs> och the Tremo Lester hits again. Jag jag bara fortsatte och fortsatte och fortsatte och herre men jag har bra kontakt med honom idag. Han ja, är... han lärde mig om saker som jag hade glömt sen jag spelade. Det, det är ju kul. Ja, och han lärde mig bland annat då hur man rymmer och såna grejer igen. Mm. För det hade jag uppförträngt. Ja ja. Och det var ju också väldigt kul för jag jag var online när han åkte dit för mina stölder. Ja. Så jag skrek ju i nationschatten att han är skyldig, sätt i han maxstraff alla jäveln. <här> fick med mig andra folk till att skrika i chatten också. Så han fick ju maxstraff. Ja. Är man. Ja, okej. Okay. Ja, 5 minuter senare var han ute. Jäveln <här> rymde. Du kan inte vispra och sånt när du är i fängelse. Nej, kan du inte. Nej. Men 5 minuter senare efter hans straff så visprar han till mig jag ute. Gamla dig jävel. Men det nej, det det är fantastiskt roligt. Och sen träffar jag på honom i ett annat ställe. Mm. Och det var bara Johan där och tre röda. Mm. Så vi bunkrar ju ihop och slaktar de. Ja. Så jag menar man kan inte man kan inte vara sålt i det här spelet för då kommer du inte långt. Nej, jag, nej det är väl så. Ja. Det är väl så. Det det är svårt att inte vara sålt ibland, men det är liksom borsta av går vidare. Ja, jo jo, men det jag kan tänka mig att man det det är väldigt lätt att bli det. Alltså det blir jag ju själv. Alltså jag blir ju den jag slåss mot mobbs och så tycker, <laughs> liksom att ja oh, men nu nu, nu är det alldeles för mycket mobb som som ganka mig här. Det är inte det är inte okej. Okay. Men ja, men tänk då att man du man måste ju borsta, man måste ju borsta av sig och gå vidare. Liksom. Ja, men tänk inte... då att du bara går på en väg helt oskyllet. Du ser inte någonting, inte en fiende, inte mobbing ingenting. Här plötsligt blir du one-hittad. <laughs> det kan du stackars saltig. Ja, det är det. Ja, helt... <laughs> oh, nej. Ja, ah, nej som sagt. Släpper vi det här och går ja. går vidare. Ja, ja men. Men som sagt det var ju inte det här spelet vi skulle prata om eller du skulle prata om egentligen utan det blev ju lite en liten extra bonus här nu. Du skulle prata om något annat spel egentligen. Ja, precis. Ja. Jag jag har ju jag har ju ett annat spel att prata om egentligen som sagt. Eh ja. som jag snubbla in på på grund av Rian. Ja. Rian och rekommendationer från våran vän Mikey. Ja, ja men sen. Och det var väldigt billigt. Väldigt billigt var det. <laughs> och det är fortfarande väldigt billigt efter rea. Mm. Det kostar typ runda slängar 85 kr nu när det är inte är rea. Ja, ja. Och vi betalar typ åtta spänn på <laughs> ja. rea så att. Precis, precis. Eh uh, och det här är inte min sorts spel. Nej. Det är nämligen en uh, Tower Defense. Mm. Bloons TD6. Ja. Och Jag är inte en tower defense spelare. Nej, okej. Okay. Jag har inte riktigt spelat de spe spelen sen du och jag spelar StarCraft och, och Warcraft 3 Jajaja. mods Jajajamän. med Tower Defense. Bästa modsen? Ja, jo, jag älskar de då, men efter det så tappade jag den genen. Mm. Alltså jag jag spelar inte enormt mycket TD:s heller. Jag tycker det kan vara lite kul då och då, men Eh jag har ju en fästmö som är väldigt insnöad på TDS. Ja. Så att jag känner ju till många av dem. Det det är tydligen lite så som är sammanlänkat att Mike spelar dem. Mm. Alltså <laughs> japp. Alltså okay. ja, ja, roligt. Eh <laughs> men i alla fall nu har jag hittat att Bloons TD 6, det senaste i serien då. Mm. Och det hade ju release 2018 18 i december. Mm. Eh finns till PC och det finns även till mobiler och sånt. Mm. Eh det som är lite roligt med det är att om du köper det på PC och du köper det på din telefon så ja. kan du synka kontona. Jaha. Så att du spelar på samma. Okej. Okay. Ja, så att progressen på ena är progressen på andra och ja, ja. så där då. Ja. Jag gillar när de gör det på det sättet Absolut. så att du kan ta med dig spelet om du känner för det. Mm. Det är jättehäftigt. Jajamän. Det här är single player och coop. Ah, vilket är helt fantastiskt. Ja yeah, men. Det det är alltså Renodlad Tower Defense. Mm. Du har en en karta där det kommer ballonger, yeah. namnet Bloons, ja, yeah. som går en speciell slinga och så går du ut på att sätta ut torn i detta fall ett apor. Ja. Yeah. På på platser då för att de automatiskt ska attackera ballongerna som kommer. Ja. Yeah. Och så ska man ta sig längre och längre och så blir det en ny våg för ny våg för ny våg för ny våg och det blir starkare och starkare. Yeah. Från början är det enkla ballonger som man dödar på ett skott så att säga. Mm. Och sen blir de mer avancerade till exempel de får kammo, då är det bara specifika som kan se dem och skjuta dem. Yeah. Och alla andra får ju släppa förbi dem. De blir olika material som till exempel metall som kräver till exempel explosioner eller eld och lite lite såna starkare saker då. Mm. Varje av de här aporna-torn kan du uppgradera. Ja. Alla kan uppgraderas till så kallat Tier 5. Ja. Ja. Eller Tier 5-2. Ja, precis. Varje apa-torn har tre olika uppgraderingar man kan satsa på, så att säga. Ja, tre, tre uppgraderingsträd kan man säga. Ja, precis. Mm. Uppgraderingsträd. Och du kan välja två i ett träd och fem i ett annat träd. Ja, precis. Efter efter att eh, du har kommit över nivå 3 på något så kan du bara lägga två i en annan A3. Ja, När du når 3. Ja, precis. När du når 3. Alltså ja, kan du max lägga två i något av de andra då. Precis. Så man till exempel brukar satsa på kanske maxa den här och sen lägga två på det trädet som kanske ökar hastigheten Exempelvis. som ett exempel. Exempelvis. Ja. Eh, det är så här att det är publicerat och eh, utvecklat av Ninja Kiwi. Ja. Eh uh, vilket jag älskar deras logga. Den är så snygg. Ja, det det är alltså kiwi fågeln. Krossad mm. med en ninja. Ja, men så där har han en liten sån här ninjabindel som ja, följer från fågeln och Ja, skitcool. Ja, den är snygg. Fruktansvärt simpel i sin design egentligen men så bra. Ja, jomen. Ja, jomen. Och så innan innan jag går in för mycket då så måste jag ju påpeka eftersom du du pratar om Persona 5 startmenyn. Ja men. Ja, då måste jag ju gå in på startmenyn i det här spelet yeah. för att de har ju de har ju massa easter eggs där. Ja, yeah. har de. Beroende på vad du klickar på i bakgrunden så kommer de här olika aporna och tonen fram. Jaha. Till exempel så finns det en ah uh, vad heter är det mj eller heter det mjölkfan Wim alltså Ja, precis, en en vem väldigt kvarn. Ja, precis. Mm klickar du på den så så så kommer Monkey Ace det är alltså piloten mm. nerflygande över startskärmen och flyger förbi. Klickar du på havet så kommer en ubåt och på ett ställe kan du hitta en av de här en ninjaapa och ja, lite så här. Det är ju lite meningslöst men kul. Ja, jo men det är ju det är ju att jag tycker sånt är jätteroligt. Ja, jag upptäckte detta <laughs> vid ett felklick. Ja, <laughs> vänta lite. Vad hände? <laughs> Klickar jag igen bara. Wow, så började jag klicka över hela skärmen. <laughs> och sen efter det så satt du och liksom klickade på varenda liten pixel på hela skärmen <laughs> typ, för att hitta alla vapen. Typ, och bara det var ju kul. Mm. <laughs> men i alla fall, det finns ju mer än bara bara skjuta ballonger. Eh, mm. eller nej egentligen inte. Egentligen inte alls har jag sett och skjuta på ballongerna på. Ja. Det är så här att det finns lite olika genrer mm. göra av vapen. Som ja. till exempel de billigare kallas för primary. Ja. I spelet mm. det vi kan även nämna det som typ basic. Ja. <laughs> och sen har du military. Mm. Du har magic. Du har support och du har heroes. Ja. Det det är i princip de olika genrer av Apor man kombinerar på diverse olika sätt då. Mm. Det finns åtta olika hjältar. Eh mm. du får du får börja med en och sen låser du upp de andra då via inga in pengar och även gratis för att du progressar. Ja. Yeah. Varje hjälte i sig har 20 skills du kan låsa upp under varje match mm. för de tjänar ju XP då. Mm. i matchen när de dödar och håller på då så går de upp och så får de en passiva skill så alla hjältar har också minst två aktiva skills du kan aktivera under matchen. Ja. Och de får ju också bonusar ju när de är passiva när de går upp i level. Ja, precis. Mm. De de låser ju också upp allt efter som du går igenom det här levlarna också. De två skillsen. Ja, precis. Ja. De de de går ju under levlarna ju. Ja, ja precis. De låser du upp. Du börjar alltid med en. Mm helt runt allt där. Du, du får den första på level 3. Jag ah. börjar alltid med en. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> jag kommer in på varför jag börjar med ja. en ja. om om en liten liten stund här då. Ja. Eh, det är åtta som sagt. Och i primary har du sex, military har sex. Eh, magic har fem och support har fyra så sammanlagt då så har ju du var 21 olika towers. Mm. Det, det jag tror inte hjältarna är inräknade de med sin egna lilla grej. Mm. Ja de för du kan ju bara ha en hjälte. Precis. Ja. Och sen då så har ju du knowledge som är utanför spelet. Så har du typ skillträd yeah. som du får passiva bonusar på de olika träden och grejer då. Mm. Och i den här knowledge, det heter monk knowledge, yeah. så finns det sex stycken passiva skillträd. Ja. Jo då. Du har åt ett det fyra stycken då för de olika fyra genrarna av apor. Och sen har du en för hjältar. Sen finns det någonting som heter powers i det här spelet också som du kan aktivera under matchen och såna här saker för att få diverse olika bonusar och göra spelet lättare. Ja. Och dan har också ett egenskillträd för att göra de krafterna starkare. Ja. Ja. Så det finns massa att lägga ut på. Mm. För att göra olika saker starkare. Det ja. är helt enkelt. Det finns 14 olika av de här powerserna och sen finns det även Insta Monkeys du kan tjäna. Ja. Och det är det alltså av de olika kategorierna vi nämnde bara att du behöver inte betala guld och grejer för att placera ut dem på kartan utan mm. det är gratis för att du har tjänat dem redan på andra sätt. Precis. Till exempel så om du når våg 100 så är du alltid garanterad att få en Insta Monkey. Ja okej. Okay. Så så man kan farmar dem. Har du problem på komma förbi en nivå? Mm. Gå tillbaks en nivå, farmar till nivå 100 ett par gånger så har du en massa gratis apa. Du kan kasta ut som helt plötsligt gör det mycket starkare. Ja ja, herregud. Så det det är ja, bara en extra apa i i ett, det Det ja, är bara en gratis apa och ja, det amen. är ju jättemycket skillnad. Även. Ja, så det det är ju ett bra bra tips om du känner att du har liksom fastnat någonstans. Precis, om du har svårt att komma över just den där humpen liksom. Ja, precis. Eh uh, ja, alltså grejen är att det är ett väldigt litet spel så det finns ju inte jättemycket mer att och att säga om själva grunden av spelet. Nej. Eh uh, du har ju alltså det är en liten fight på internet om det här är pay to win. Okej. Okay. Men jag anser inte att det är pay to win. Det är även de som då säger att det inte är pay to win utan det är pay to progress. Okej. Okay. Och jag håller inte med där heller. Jag har inte hittat någon vägg än, i alla fall. Nej, inte vägg. Nej. Inte vägg. Du kan göra det. Det är därför jag inte håller riktigt håller med dem. Nej. Jag skulle säga att det är pay to quick unlock. Ja, ja. Istället. Du det, kan betala det det... riktiga pengar för att låsa upp allting i förväg. Mm. Vilket jag tycker förstör lite av spelet för att jag tycker lite av det charmen och det roliga är ju att börja med de små grejerna för att du har inte låst upp saker. Nej. Och så fightas och fightas och du blir starkare och du låser upp nya saker. Mm. Och det du gör är att när du går upp i main level så att säga, ditt kontos level, ja. så låser du upp nya apor i varje olika genre. Ja. Och sen kommer varje apa inte kunna bygga upp till tier 5. För Nej. att de kräver att du har använt dem för att de ska tjäna sin egna XP för att du ska kunna låsa upp dem mm. du vill använda satt sa på då. Mm, det var ju som när när du frågar mig när jag var innan jag satt och satt och spelade igår. Eh, så om man spelar lite samman så tyckte jag att, nej, jag sitter inne och och försöker levla upp lite liksom apor som jag i vanliga fall inte använder. Ja, precis. Så att, och det är ju en det är också del. Jo, som jättekul. Precis så att egentligen, jag skulle säga att det är pay to cheat yourself. Åh, ja, jamen. Ja, <här> jamen. <här> Betala för att inte få ha det roliga i spelet. <här> ja, precis. Och det här är ju heller inte ett competitive. Nej utan det är ju co-op. Ja men. Så säger nu då att du köper massa saker för riktiga pengar. Mm. Det gynnar ju mig också för att vi mm. når ju högre nivåer lättare, vilket mm. gör att jag får massa gratis grejer. Precis, så att ja nej, alltså det du vet det ständiga kriget. Ja, jo ja, precis. Ja men bara bara för att det finns möjligheten att eh underlätta så är det helt pay to win men ja de departed det själv du vinner mot. Ja, heman. Så att <laughs> jag kan ju faktiskt säga att jag har lagt in pengar i spelet. Okej. Okay. Ja, heman. Ja. För att det har varit <laughs> Black Friday. Ja, jag har precis. precis. Så då var det var ju rea. Ja. Det kostade var det 2 euro? Ja. Och och och få typ 3000 Okej. Okay. Så jag bara okej, okay, vi, vi vi kör på det. <laughs> jo, men det är, det är sånt alltså sånt du också använder för att låsa upp skins och såna saker till ja, sina, till sig. Ja, och vet så. du vad jag använde mina pengar till? Nej. Jag använde mina pengar till att resetta mitt knowledge träd för att jag tyckte att jag hade placerat ut mitt mina knowledge points så dumt. Aha. Och det kostar 2000. Eh ah. och resetta det då. Mm. Så det gjorde jag. Ja, ah, okej. Okay. Så Jag har ju inte låst upp så mycket saker med dem om man säger så. Nej, men precis. Men där är mot mig in-game pengarna då, eller samma pengar är ju det som du tjänar in-game. Även. Ja, har jag låst upp alla hjältarna mm. och flertals skins till dem. Även. Ja, så <laughs> det är inte svårt att få de pengarna du kan köpa för riktiga pengar. Nej. Är sjukt lätt att få mm. i jag, spelet. Jag jag skulle låsa upp en hjälte och råka låsa upp en annan. Ja. Och då tyckte jag, ah, fasen också, nu låste jag upp fel hjälte. Så därför började jag grinda lite. Ja. Och alltså det tog ju, vad kan jag säga, att en timme en och en halv sitter jag var uppe i liksom för att kunna köpa nästa hjälte. Ja, men det... man får bara sätta sig och liksom sikta på det för att i alla fall så vill du ju köra free play efter att du har kört den vanliga leven. Ja, för att komma upp till den här våg 100 för att låsa upp en Insta monkey. Precis. Men om du bara stirutar där och går på nästa challenge så Ja, du för varje challenge får ju du såna pengar. Precis, så att du är det bara det, det går bara fortsätter. Fort. Jajamensan. Och sen då så har ju du på på det är ju 37 olika kartor mm. och varje bana har ju flera svårighetsgrader mm. ju högre svårighetsgrad du får ju mer monkey cash får du ja men även där då Sedan så är det också så att eh, varje bana som du kör har ju lite specialmodes också som du också varje gång du klarar den första gången så får du lite extra cash också du får extra, du får extra cash eh om du klarar den annars också men du får mycket mer extra cash ifall du klarar den första gången Ja precis så att Och och det är ju så som Ultrafails har här då att 37 olika karter, flera olika svårighetsnivåer. När du har kört en svårighetsnivå så låser du upp specialregler mm. på den svårighetsnivån och den banan. Ja. Som till exempel då en av mina favoritregler är Military Only. Mm, en av mina också. Det vart jättekul. Ja, då får du använda din hjälte ja. och sen får du endast använda militärgenen. Ja. Och och Alltså det det är bara sex stycken olika vaper. Ja. Det blir så mycket svårare, men det blir jävligt haftigt. Plus att du måste det här precis måste du liksom tänka, ja ah, men nu måste jag kunna jag måste ha en sån här, jag måste ha en sån här, jag måste ha en sån här för att kunna ta hand om alla olika typer av ballonger. Ja, precis. Det jag blir måste... mer taktiskt. Ja men. När du inte har lika mycket valmöjligheter. Nej. Och det det är det, det är svårt faktiskt i vissa lägen. Ja, det är jättesvårt där det det det jag tycker jag de har lyckats med även de här extra challengeerna då. Ja, men. Jag är ju nu då alltså jag jag jag köpte det här spelet för mindre än fyra dagar sen. Mm. Jag har redan lämnat mig 50 timmar i det. Mm. Och är level 70 plus. Ja. Någonting i det. Ja. Nej ja. men. Ja. Så det här då som jag berättade om knowledge träden. Eh mm. jag har maxat heroes knowledge trädet. Ja. Vilket gör att min hjälte alltid börjar på level 3. Ah. vilket gör att jag alltid har en skill upplåst. Precis. Men det är så lätt att glömma det. Ja men. <laughs> Och det är samma sak. Jag har kommit till en hög nivå i magicträdet, ja. vilket gör att vi du har ju hälsa. Ja. Så du dör ju inte direkt när en ballong försvinner, jag har gått nej, förbi dig. Utan en ballong är ett liv. Ja. Och jag har extra liv på grund av att jag har kommit till en viss nivå då i magiker trädet. Ja ja men. Så det är sånt där man glömmer av. Precis. Men även inne i det är också en väldigt rolig grej. Inne i mag eller in mag-trädet, inne i knowledge-trädet då. Mm. Kan du även välja att avaktivera knowledge. Ja. Yeah. Så att man kör ren vanilla eller hur man ska kalla det? Ja, precis. Vilket också gör det mer strategiskt för ju mer knowledge points du sätter ut ju starkare blir dina apor ju lättare blir spelet. Jajamän. Kortfattat. Men men men, sam men samtidigt också så kan du göra så att du vill ha lite av de här den här extra hjälpen för att kunna ta de svårare banorna på de svårare svårighetsgraderna. Precis, men eliten gör ju det utan knowledge. Oh. Där är ju inte jag. Där är inte jag heller. <laughs> men vem vet, man kanske kommer dit någon gång, ja. någon gång. Som sagt, det finns inte så mycket att säga om det eftersom det egentligen är ett litet spel, men ja. samtidigt som det är ett litet spel så har det sjukt mycket djup. Alltså, djup, du kan ja. lägga du kan spendera så sjukt mycket timmar på det om du vill. Mm. Och det finns så sjukt mycket achievement mm. och jag vill ha dem. Ja, precis. <laughs> det, är... det finns massa achievements. Och sen finns det ju eh challenges också. Ja, precis. Så daily challenges och andra såna. Daily som... weekly och såna ja. grejer. Ja. Det och de är ju helt insane. Jajamän. Det... <laughs> det är supersvårt. Det var eh just det, en annan sak som jag tänkte att man kanske ska nämna också är att du kan inte eh spela co-op så fort du köper spelet. Just det, du måste nå nivå 20, mm. vilket innebär att om du kör två banor på medelsvårhetsgrad har du nått den nivån. Ja. Så det är väldigt lätt att låsa upp den nivån, men det är fortfarande tillräckligt för att eh du ska lära dig grunderna. Du ska lära dig grunderna plus att du anledning inte jag dissar på det är för att du låser upp en apa per nivå. Så du då ja, låser upp alla apor när du kommer till spel. Så att du vet att alla som du spelar med i co-op kommer ha alla apor. Ja, för att har du inte alla apor så är du inte säker att du kommer kunna döda allting. Nej. Så det det är också en väldigt bra grej att tänka på. Precis. Så att det är återigen det här med att ha en för de har en tutorial också. Ja. Och den den är också bra för den förklarar liksom hur saker och ting fungerar eh och hur du behöver tänka på i spelet liksom. Ja, precis. Och det är inte för mycket på en och samma gång. Nej. Eh mm. jag tänkte bara lite snabbt ge lite hetare tips mm. för jag jag vill mm. inte berätta för mycket om uppgraderingarna. Nej. För jag tyckte det var ganska roligt att läsa om och lära mig om dem själv. Precis. Men jag ska ändå berätta lite om uppgraderingarna då. Ja, ja, ja, det det går inte att undvika. Nej, eh primary då. Mm. Så har ju jag två favoriter. Av de sex aporna. Yeah. Och det är glue gunner yeah. och bombshooter. Jajamän. Yeah, yeah, glue gunner är en apa som har en glue gunner. Mm. <laughs> och som sagt, det finns ju ett, två och tre träd att satsa på. Yeah. Och det finns fem tiers på varje. Ja. Yeah. Jag satsar på glue gunner 5-0-2. Ja. Yeah. Är min taktik på den. Och det är för att eh, de, alltså, det limmet börjar smälta ballongerna. Ja. Yeah. Ja. O då då den blir när du är uppe på nivå 5 så är den så kraftfull att den tar zeppelinarballonger vilket är typ bossballonger. Ja. Så ja, jättehäftigt. Bombshooter är en kanon beroende på hur du uppgraderar den kan det även bli mesiler. Ja, man. Och jag går 052. Ja, på dem. Jajamän. För att mitten där det jag går 5, det är mesilerna. Ja. <laughs> Och de är de de är underbara där ja. är det bara punkt på där. Ja, ja, precis. Och och två är kluster på dem. Ja. Så att du tar lite extra rund omkring ja, skadan när när det, när det exploderar. Precis. Och och det är inte bara det utan första nivån av den sista. Mm. Är range. Ja, just och det. Och sen kommer kluster. Just det. Så ja, den känns som skön att ha. Mm. mm. <laughs> sen då, om vi går in på military. Ja. Yeah. Där de också har sex apor. Där använder ju jag två stycken ibland tre. Mm. Jag älskar heli pilot, vilket är helikopterpilot. Ja, men men jag men. Och där går jag lite olika. Oftast går jag 205. Mm. Eh, två för för för eh, två på den första för att när en helikopter följer din mus, mm. muspekaren hela tiden. Ja. Yeah. Men om du når nivå 2 på första trädet så så får du möjligheten att dan istället skjuter på ska följa följa ballongerna. Den första ja. ballongen i ledet Jajamän. alltid. Ja. Så om en annan ballong åker förbi den ballongen så byter helikoptern target då. Ja. Anledningen till att jag vill ha den på maxar den sista mm. i ledet då, det är för att den får kraften att du vet de här bossballongerna, zeppelinarna jag nämnde. Ja. Den börjar knuffa tillbaks de ballongerna, ja. vilket hjälper det jättemycket. Ja. <laughs> Och sen gillar jag väldigt mycket Monkey Sub. Mm det ubåten. Jajamän. Eh om du om du går två på den första mm. så får dan deras range ändras och kan se alla dina andra Aporns range och mm. nicka dem. Jajamän. Så att man andra ordan skjuter på allting som dina andra Apor ser. Ja. Och sen då så tar jag andra nivån vill jag maxa. Ja. För att där skjuter man skjuter han även med siziler över hela kartan. Ja. Så det <skratt> det är bra grejer. Jajamän. Eh det finns de som säger att nej men om du går på mesilen alltså behöver du inte gå på den översta som ger dig eh... range range men... för, för att mesilen täcker hela kartan. Ja, fast då skjuter ju inte de extra skotten. Precis det är vad jag säger men då ja. har jag fått höra men de gör ju inte så mycket. Fast om du läser om dem ja. så gör de sjukt mycket ja. om du går mitten nivån. Ja. Om du går den sista nivån eh den nedersta av den tredje då. Ja. Då då då, då... nej. Nej. Nej. nej. Men då har du kastat bort dina pengar också. Ja, precis. <laughs> så det ja, men går du mittennivån mm. då förstärker du inte du får inte bara med siler utan du förstärker de vanliga skotten. Ja. Så du vill ha de skotten över hela kartan. Jajamän. Det för mig är det ganska logiskt, men tydligen är det inte det fallet. Nej, nej, nej, nej. Eh <laughs> sen då så är det Monkey Ace vilket jobb egentligen bara ändå för skoj skull. Mm. Det det flygplanet. Du du gillar, du gillar idén med Monkey Ace. Ja, mer, mer än du faktiskt gillar effektiviteten av den. Ja, ja, det <laughs> finns så mycket bättre saker att spendera guldet på mm. än Monkey Ace, men mm. de är så roliga. Ja. Speciellt då så älskar jag göra de maxa de översta. Mm. Jo, ja, för att det blir det blir lite sånt här. Ni vet de är um, stealth attack planen som ser lite um, Sjafen ut men de finns ja. i verkligheten. Nej men det blir sånt bland till slut, det är skithaftigt. Så, så ja. jag använder ju det ändå. Ja, en annan en annan sak som man kan nämna om det här spelet är också att det är fruktansvärt gulligt. Det är sjukt gulligt. Det är väldigt gulligt. Jättegulligt det <laughs> här. Eh, sen har ju vi då Magic-trädet med fem stycken eh, olika i. Mm. Där har ju jag mina absoluta favoriter i hela spelet. Mm. Då då, då har vi Ninja. Ja. Yeah. Vi har alkemist. Ja. Yeah. Vi har Super Monkey. Mm. Och sen då så har ju vi även Wizards. Ja. Yeah. Och det är de annan dan och heter det changen jag hänvänder om. Mm. Det beror på situation kan jag byta plats på Super Monkey och magikern. Mm. Men jag går alltid ninja mm. 502. Mm. 5 för att han kastas så sjukt det, det blir, mycket. Det blir så snabbt. Ninja-sjener. Ja, det blir snabbt. Ja i män. O och, och och sen mittenledet är eh, rentav meningslöst och att bortkasta det pengar och använda. Jag kommer nog att se ihåg vad mitten Eh grejat om du går fem då kan ju du bara lägga två på mittenledet. Ja. På första så så vänder vanliga ballonger. Ja just det. Du har ja. en liten procentuell chans mm. att en vanlig ballong åker tillbaka en liten bit. Precis. På steg nummer 2 mm. när du kastar en stjäna på en kamoballong. Mm så kan så, alla återse sedan. sedan. Precis, ja just det. Ja. ja. Om du går ett på det nedersta i stallet så har dina turkikens helt plötsligt målsökande. Precis, den följer banan. Ja, inte bara banan, den är målsökande. Om mm. de är på ett annat ledjämte så hoppar de dit istället. Ja. De är rent av okay. målsökande. Ah, okay. Ja, ja, ja. Och kunna kasta så sjukt fort och allting är målsökande, det mm. det blir bara wow. Precis. Och den sista är spikar på marken va? Ja, precis. Mm. Inte jätteviktig. Nej, det ej, är en bonus. Ja ja, men det kan man ändå få. Den står på i den liksom. Ja, men det är billig också. Precis. Alkemisten. Gillar jag 502 på. Mm. Anledningen till att jag gör det det är för att eh alkemisten kan du bygga på olika sätt. Mm. Han kan vara bra på att ta ner seppelinarna. Uh, mm. Han kan vara bra på att ta ballonger. Mm. Eller så bygger du honom till en ren support så att han kastar sina alkemistflaskor på alla dina apor och ton och grejer inom hans radie och ökar attack attack speed och allt sånt så ja. att de blir sjukt starka. Ja men. Så att det är bättre att köra alkemisten som en support. Mm. Anledningen till att du vill gå två på den sista är för att nummer 2 ger mer attack speed, vilket ja. gör att han kastar flaskorna fortare. Ja vilket gör att dina gubbar blir mer buffade. Ja, precis. Och första steget i dan är att han släpper ut kastaflaskorna på backen också mm. så att det blir pölar som ska automatiskt skada eh uh, ballongerna ballonger. som kommer då. Jajamän. Så att det blir lite support på det sättet med lite ja. crowd control. Lite åt den, lite extra bonus också. Ja. Det är egentligen inte det det är egentligen inte det man vill åt med den, men det är en extra bonus. Ja, och det är väldigt bra att ha den för att dan alkemisten smäller även starkare ballonger. Mm. Så det det också och det gör han även direkt när du sätter ut honom. Ja. Utan en enda uppgradering. Ja, men. Så han är stark. Ja. Supermonkey. Du går två stycken på den översta, sen kan du göra hur du vill. Ja. Det det är alltså den är så sjukt brutad. Ja, alltså, alltså, jo de om du sätter två på den översta så har du då kan du attackera alla ballonger med den. Amen. Effektiv mot alla ballonger. Ja, jo. Att... Men en annan sak som visar att han är bruten. Mm. Det är ju att allting du köper i det här då mm. förutom pengar och grejer och sånt mm. ligger på runt 800-900 som max. Mm. Supermonkey ligger på 2,500. Ja. Bara <laughs> det... köpa från början. Ja, så och varje Först... uppgradering är minst 2000 mm. så att det priset berättar ju att han är jävligt bruten. Ja. <laughs> jo, det brukar ju ofta vara så att man får utan lite senare i spelet just eftersom du måste ha försvar innan du hinner få utan. Precis. Ja, så kan du inte spara till så mycket pengar. Nej. Och sen då som jag sa då en, en wizard. Mm. Det finns en arcane, en eld och en necro. Mm. Har du problem med starka saker? Har du problem med cepelinarna, även kallade mobs? Ja. Gå full arcane, det är den billigaste eh magiken att uppgradera och det är en av de starkaste aparna i hela spelet. Mm. <laughs> Tvåan är eld mm. och den är sjukt jävla rolig. Ja. Den är jättebra mot ballonger, ja. inte lika bra mot zeppelinarna. Nej. Går du den nedersta så blir du necromancer som spawnar döda ballonger och skickar tillbaka på de andra. Jätterolig också. Alla tre är roliga. Ja. Men har du problem gå Orcane? Ja. Då då lossar mycket problem. Ja men support. Ja. Yeah. Sista trädet. Sista trädet. Där har ju vi faktiskt bara fyra stycken. Ja. Yeah. Och jag ägnade tre av dem. Mm. <laughs> Då är det ju så att du har Monk Village. Det Monk Village är buff för allting inom sin radie. Yeah. Ja. Helt enkelt. Jag går 2 3 0 på den. Mm. Eh två översta. Första ger mig längre range. Mm andra ger allting inom den ranchen attack speed. Ja. Mittten anländer inte att jag går på den det är för att andra nivån så kan alla inom den radien se camo. Mm. Vilket innebär att varför ska jag ha en ninja som skjuter nej, och göra att man ser camo? Nej. Det blir bortkastade pengar. Ja. Så det bruglite på vad man nu har för taktiker. Ja men. Tredje gör att uh, det kvittar vad det är för gubbe de kan skjutas under allt. Mm. Så att till exempel ninjan som bara kan skjuta kamo och vanliga ballonger kan helt plötsligt förstöra metall och såna grejer. Yeah. Har du då maxat in ninja? Ja. Yeah. Så är den sjukt bruten. Ja. Yeah. Och sen när jag har gjort det, mm. så sätter jag upp en Tile Monk Village mm. och går 205. Ja. Yeah. För att radie attack speed. Ja. Yeah. 0 för att jag behöver inte kunna se mer än vad jag kan se. Nej. Nej. Den sista är pengar. Mm. När du når Precis. när det, du når det. tredje nivån, alla inom den raden tjänar sjukt mycket mer pengar på döda ballonger. Ja. Så att du blir snorrik på grund av det då. Ja. Haha, jättebra. Sen har du Banana Farms. De är rent rent av pengar. Ja. Det det är det enda de är till för. Ja, men. Där, där där går jag två på den översta mm. för att öka produktionen. Ja. Och sen maxar jag mitten mm. för mitten är eh, bank mm. och när när då nåt en viss nivå av bank kan du även ta lån av banken. Ja. Yeah. Och varje gång du tar lån så får du 10.000 bara gratis näven. Ja. Yeah. Det är väldigt många som dividerar på om det är värt det eller inte. Jag säger att det är värt att gå till nivå 4. Mm. Internet säger att det är värt att gå till nivå 3. Ja. Det är en smaksak, nej, en smuts sak, men alla jag och internet är överens om att 5 är bortkastat om du inte är väldigt långt in game. Ja. Ja, om du går upp till den nivån tidigt så kommer du inte nå så hög nivå. Nej. För att det det det Det är bortkastade pengar. Precis. Mm. Sen då Spike Factory. Mm. Jag gillade den i början, mm. sen tyckte jag att nu har jag kommit i en högre nivå, mm. den är ganska useless. Ja. Tis, jag tänkte att nej men så ljuslös kan den inte vara. Nej. Den är bruten. <laughs> den är så bruten. Man vill gå 0-2-5 på den. De flesta börjar på den översta. För att där låser du upp spikes som förstör metall och sådana där grejer. Mm. Fast om du maxar den sista nivån till en femma. Så kommer den till och med förstöra några av de svåraste Zeppelinarna. För att de spikesen är perma spikes. Jaha. Ja, de är sjukt starka ja. helt enkelt. En annan väldigt viktig grej att tänka på med tier 5 mm. är att varje sort kan bara ha en maxuppgraderad. Ja. Så till exempel om jag sätter ut fem spike factory som ett exempel, ja. är det bara en av de fem som kan nå nivå 5. Ja. Alla andra stannar på nivå 4. Mm. Och det så så är det med alla saker i spelet då. Precis precis. Så har du en ja, monkysab. Du kan bara ha en på tier 5. Ja. Men du kan ha en tier 5 av varje träd. Ja, precis. Så till exempel som jag berättade om att magikern är så rolig med alla tre. Ja. Du kan ha en av alla tre på 5. Ja, men bara du kan bara ha en maxad necromancer. Mm. Du kan bara ha en maxad elbagiker. Du kan bara ha en maxad arcane magiker. Ja. Så funkar allting i spelet. Ja, men. Men jag gillade det för att det hade blivit för lätt annars. Ja. Hade man bara kunnat matat ut liksom den, den fetaste arcane magikern mm. så hade du förstört hela spelet och hade ja. alltså det hade inte då inte haft någon motstånd. Nej, precis. Och det är ju samma sak om du max lyckas max uppgradera en supermonkey. Ja, det det det det, det är, är det bara du bara att gå och lägga sig. Ja, det är inte ofta man gör det för de är så dyra. Mm -hmm. Vi vi pratar ju att när du ska du upp på nivå 5, då då pratar ju vi 200.000 och du vet såna där äsfiffer, mm. man bara Nej, man. what? <laughs> Nej, jag rekommenderar det här spelet sjukt mycket. Jo ja, jag men det, det är ett, det är ett fantastiskt tidsfördriv. Jag är ju inte sån här skum person som kan sitta och spela klickerspel mm. samtidigt som jag till exempel tittar på en serie och sånt för att men jag blir lite, jag. jag älskar serier och filmer men jag blir samtidigt rastlös. Mm. Men och, så, och, som som när jag också Ja, och så har jag flera skärmar. Ja. Så men det här det kör jag nu istället med klickerspel samtidigt ja. som jag tittar på mina serier och såna här grejer som jag följer. Precis. Jag jag gillar ju att kalla dem för uh, allt tabbspel. Ja, ja men så man man, man tappar ut och så håller man på med någonting här så så tappar man in igen och så spelar man lite grann. <laughs> ja, precis. Så det ja, eh det är också en grej för er som faktiskt har följt den här serien Blundstede. Mm. Så är ju det här sjätte spelet. Mm. Eh någonting som är nytt för det här spelet är ju då alkemist. Ja. Den är ny. Okej. Okay. Ja. <laughs> en av mina absoluta favoriter är ny för det här spelet. Mm. Fantastiskt. Sen också har du Druiden. Mm. Eh så så som också är ny för det här spelet. Druiden ja. Alltså jag använder den ibland för att boosta mina bananfarmer för att få mer pengar. Jasså. Yes. Men de flesta som använder druider använder druiden för att han får till slut en attack som är en virvelvind. Mm. Sätter du druiden på slutet av banan och han kastar virvelvinden så skickar han alla ballongerna tillbaks till början. Ja vilket gör att han är en jättebra support. Ja. Istället så stoppar jag han borta vid mina farbröder till ger mig mer pengar för att han har träd för det med. Ja. Så nej men det är det som är så sjukt kul. Bland alla dessa tonvis av olika skills och mm. aper och grejer. Det finns så många taktiker. Mm. De jag har berättat nu funkar jättebra. Mm. Det är inte säkert att du kommer tycka om dem. Nej. Det finns säkerligen andra som är bättre. Ja och och sedan är det också att det det det viktiga här är ju att veta att det funkar för dig. Ja. Och du vet ju vart du ska sätta ut dem och på vilket sätt du ska sätta ihop dem är varandra och sånt. Och det är väldigt mycket såna tower saker också. Tower defense är ju strategispel. Oh ja. Och en av de absolut viktigaste i alla tower defense jag någonsin har varit på mm. är ju positioning. Ja, oh ja. Det är ju Ja, är man. Och på på sätter du fel apa på fel ställe kan han vara värdelös. Mm. Det finns även på de här banorna finns det även miljöhaker, stenar, träd, stubbar och såna här saker då som täcker vyn. Ja. Så jag menar, har du placerat fel kan det gå väldigt fel för dig. Jo oh ja, jo oh ja, visst är det så. Så sånt är också viktigt att tänka på. Alltså sätter du din supermonkey bakom en sten så den inte kan träffa några ballar. I mean, så... Eller sätter din sniper fel? Ja. Ja. Så, vi kvittar att han kan täcka hela banan eftersom han är en sniper. Mm. Står det saker i vägen kommer han inte skjuta bakom dem. Nej. <laughs> det är, Nej, jag gillar taktiken. Det gör jag verkligen. Någonting som är sjukt brutet det är att du kan nå nivå 100 mm. med hjälp av Eminia alkemisten supermonkey. Ja <laughs> yes så. Ja. Och ja, gör gör Eminia alkemist supermonkey och sätt ut en monkey village mm. så når du nivå 100. Okej. Okay. Om du uppgraderar dem rätt. Ja ja ja. Och hint hint, jag har redan berättat om rätt uppgraderingar. Mm. mm. <laughs> Basom ni vet så ja, ja. så så vill ni veta då mer än så språktvåklita. Ja ja ja. <laughs> vill ni inte veta då mer än så kört eget race. Precis. Grejen är att alltså jag spelade det här spelet på så många olika taktiker helt och hållet beroende på vilket humör jag är på. Mm. Ibland Absolut. ibland satte jag upp egna regler. Egna utmaningar för sig själv, ja. Ja, och det ja. var det jag gjorde när jag nådde nivå 100 med så lite apor. Ja. Jag sa att alltså jag, jag märkte ju hur brutna de var. Mm. Och så kände jag hur långt kan jag gå? Ja. Nivå 100 är mitt mål. Ja. Så jag jag uppgraderade dem så mycket som jag kände att jo men det här är nivån där jag tror att det är möjligt. Mm. Och sen lät jag spelet gå. Mm. Och så tittar jag och och jag gjorde. Nej. Nice. Jag, jag tror jag drott i 102. Nice. <laughs> så det finns vissa riktigt brutna kombinationer i det här spelet. Ja. Yeah. Och de de är roliga att spela med. Ja. Yeah. Bara för att de funkar i single player räknar inte med att de funkar i co-op för co-op funkar så att ni har eran egna eh plånbok. Ja. Yeah. Men inkomsten är delad. Ja. Yeah. Så det ni får för varje våg, det ni får per ballong, det delas upp. Ja. Yeah. Vilket gör att du har inte råd åt till exempel köra den taktiken som jag gjorde för nån 100 med så lite oper. Nej, för det är för dyrt. Jävlar. Jag tror det skulle vara möjligt om till exempel jag fokuserar på en av dem och mm. så fokuserar du på en av dem. Mm. Och så fokuserar till exempel den tredje på nästa och den fjärde på nästa. Ja. Men att göra det själv som du gör i singel är inte möjligt. Jag har testat det. Ja. Jag ser det inte alltid möjligt att fokusera på det sättet heller med tanke på att man inte kan bygga allt vart kan by byggas hur je vart som helst i i Koper. Precis, utan Coopen funkar så att det finns vissa banor där man kan bygga överallt på hela banan. Ja. Och sen har vi majoriteten av banor då som är uppdelade. Mm. Och då uppdelas banan antingen i ett kors eller i ett kryss. Ja. Och så får man var sin del och ja. <laughs> sköta. Ja. Vilket jag tycker är det en av de roligaste sätten att spela på. Ja, men absolut för just, just då, då, då då man måste tänka på ett helt annat sätt. Ja, har du början Och får du se till att du kan spräcka grejerna så att de andra kan skjuta sönder dem. Har du slutet får du inte tänka på att, ja ah, men jag sätter ut en ninja. Nej. Den vill du ha i början för att ta någon kamon. Ja. Den vill du inte ha i slutet. I slutet kanske det vore vettigare att lägga ut en uh, Spike Factory för att bromsa dem. Ja, eller en druid som du pratar om tidigare ja. som blåste tillbaks som du börjar eller andra såna saker. Så att, så att man får ju liksom vissa roller baserat på ja. vart det är och så. Och sen också då om du är i slutet så kanske du borde fokusera lite på bananfarmer mm. och banker och sånt mm. för att du kan ge pengar till dina andra. Och sedan så är det så. Man ska och det är en viktig grej korp det måste ja. jag säga. Ja. Var inte snicken. Nej. Nej. Alltså sitter du på på flera bananfarmer ja. så är det en väldigt stor chans att de andra inte gör det Nej. och att de anledningen till att du kan göra det är för att de har curryat dig. Precis. Betala tillbaka dem. Precis. Sitt inte där och var sniken. Nej. Nej, men det kan man ju inte göra. Alltså eh Han kan inte, det gör folk. Ja, jo, det, det gör de säkert men men eh det det jag vill komma är ju att men tanken med det här är ju att man ska jobba tillsammans. Ja, koop. Men det... det är ju det där konceptet och co-op är det jättemånga som inte förstår. Ja, sen så är det väl det är väl så också att alltså kör sure, om du hamnar på slutet och du inte tycker det är kul att spela support då då kan jag tänka mig att det inte du är det, du kanske inte har lika roligt men det är den rollen man får. Ja, men det grejen är att du måste inte jag menar inte att du måste satsa på någon färger. Nej, men det är ju borde ju väldigt bra. Ja ja jag, jag hade ju kört an lite skin om jag i slutet. Ja absolut. Liksom. Men så att du måste ju inte gå så då, men jag menar på att om du gör det, mm. sitt inte och var sniken med dina pengar nej, nej. för det kommer ni förlora på antagligen. <laughs> det och speciellt så kan ju de andra bli irriterade om de och carrya dig för att du ska kunna göra detta och så får du inget för det. Nej precis. <laughs> nej, var snälla i co-op. Ja. ja. Även när ni kör quick play online random. Ja. Så tänker folk på det här sättet som jag förklarar. Mm. Man träffar på folk som förstår konceptet co-op, men man träffar på väldigt många som inte gör det och tror att det är ett eh, race ja. om vem som har gjort mest. Nej, precis. Och det är inte det co-op handlar om. Nej. Det är att spela ihop, det är det co-op handlar om. Hjälpas åt yeah. för att nå sjukt höga nivåer. Yeah. Och det är roligt. Ja. Yeah. Ja. Det ja nej men det jag jag ska jag, jag ska sluta babbla nu. Ja vi vi säger det att eh, spela spelet. Alltså som sagt det kostar 85 spänn utan ria köp. Det är spelare kom in på Discorden spelar det med oss. Ja, men, nej men nej jag jag spelar jättegärna. Ja i men det är samma sak ni är jättevälkomna till Discorden om ni vill spela något annat med oss. Arcade med mig, kötta personer med ultra ja, fail. Ja, men, Whatever kom in och häng med oss. Ja i men det, det är bara kul när med fler folk hänger. Ja i men ska vi hoppa vidare då kanske? Det tycker jag att vi gör. Jag kan tänka mig att du sitter på lite saftiga nyheter. Ja, vi har precis, det har jag. Eh jag har ett par eh vi har ju vi har ju ett par sån här stora saker som har hänt typ Blizzcon igen som vi som vi snackade senast. Där tog de ju upp Diablo 4 var väl den stora största nyheten där igen. The bra. big happening. Ja. ja, Overwatch 2 också, precisligen. Ja för alla som eh så men men det är det är lite old news nu så att eh, jag tycker Precis. vi jag tycker vi skippar ja, <laughs> det. Ja, det är det snacket. Vi kommer vi kommer prata om de sakerna mer i framtiden. Nej, de är ifall. släppta Precis. eller vi får mer info. Nej, det finns när det finns mer info. Eh det finns ganska jag tycker att de är ändå har hyfsat generösa med informationen som släpptes runt det när de släppte det även fast det är så pass lång tid kvar innan Ja, men. så att varför de inte kunde göra det här förra året det I alla fall <laughs> Eh vi går in på mina nyheter i det här fallet. Eh Nintendo har gått ut och sagt att eh, de har visat lite eh, eh siffror i sin ekonomiska rapport. Den ekonomiska rapporten för det kvartalet som var nu har den kom 10 dagar efter att Switch Liteen såldes eh, släpptes. Och Switch Liteen har då sälja 1,95 miljoner enheter på de första 10 dagarna. Det är, nice. det är nice. Det är stora siffror. Det är stora siffror och alltså de verkar väldigt behändig också de som jag de som jag har pratat med som har en tycker att de är väldigt nice. Ja, våran våran vän Mr. Cheese verkar mm. vara väldigt nöjd med sin. Ja, ja men sen. Så att de de tycker att de är det det är gött att ha den liksom som en handhållen enhet. Så att det och det förstår jag. Ja, men tror att det den den vanliga switchen är ju är ju bra till det också. Ja, precis. Så att Ja, nej, det är eh, i andra Nintendo nyheter här så är det lite det är lite konstigt ifrån håll upp jag har pratat om att de håller på med tillsammans med Tencent och utveckla försäljningen i Kina ja, att precis. de ska få göra det. Det är ju lite restricted där Prec borta. Precis. De står ju still och och trampar på samma samma ställe som de gjort i flera månader nu. De de vet liksom inte riktigt om de kommer få sälja, de kommer de inte få sälja, de kommer de få sälja, de kommer de inte få sälja. Det går fram och tillbaka hela tiden. Men nu har vi i alla fall fått eh de har i alla fall fått grönt ljus att släppa ny new, new Super Mario Bros U Deluxe som är till Switchen då. Switch spelet till. <laughs> ja okej. <okay. laughs> så uh. spelet går att köpa nu i Kina. Ja. Uh. Men konsolen finns inte. Nej, det är, du har inte går att spela den på man de då? Nej, precis. Men du kan köpa spelet <laughs> ja, och titta ju, titta kul. på. Det är ju alltid trevligt. Ja, det kan ju du kan då kan ju så nu kan även de i Kina köpa ett ett, ett Switch spel och känna smaken av Ja, precis. <laughs> av medlet. <laughs> precis. Det är väl det du kan göra med spelet utan konsolen. Ja. Nej, men det är väl det är väl för folk som har kunnat liksom ta in på något sätt ja. frakta in konsolen. Det går ju att köpa konsolen ändå. Eh även fast du får jobba väldigt hårt för att få in den i landet antar jag. Precis. <laughs> eh ja, andra nyheter. Google Stadia har ju äntligen släppts nu som jag pratat en hel del om. Ja, men ja men. Om om någon eh... Google har anställt ju <laughs> lyssnar på våran podcast. Ja. Vi är väldigt nyfikna på Testa-en. Väldigt nyfikna. Vi, te vi vi kommer väldigt gärna att testa den. Ja. Eh <laughs> ni får jättegärna skicka den till oss. Eh vi kan sköta en PO-box adress så att de <laughs> vi kan be folk att bara skicka så. Ja, jo men precis. Eh <laughs> den 19:e hjälpte det i alla fall släpptes den. Eh vi har inte testat. Ja, men vi fick faktiskt se en ja. när vi var nere i Halmstad ja, på på Gotland. Ja, precis. Routland. Papa Valle hade en. Ja, eh, var det. Ja, ja men sen. Eh, fanns inte någon nyhet också om att de var de första gender neutral kontrollerna? Ja, nej men herregud, <laughs> det är ett så stort skämt alltså det <laughs> hela internet. De gick alltså ut och påstod att deras kontroller var gender neutral och och de, de de då var det en bild på en mintgrön kontroll. Ja. Och internet blev ju helt tokiga, vilket jag förstår för att de, de menar på att men alltså standard på kontroller idag är vit svart och grå. Ja. Är inte det gändernyre så? Det gjort. Man kan ju tycka. Ja, så så folk gick ju bananas över ja. att vad fan gör ni reklam för? Ja, nej. Det... Och det ännu roligare var ju då när jag fick känna på kontrollen och sånt eh, hos pappa Valle. Mm. Det var ju att det var ju inte ens av mintgröna kontrollen. Nej det, <laughs> nej. det var ju det bästa. Ja, jag är med ensam. Så nej, jag vet inte. Nej, nej, det lustigt lustigt uttalande tycker jag. Ja. Men när de annonserade här i alla fall så kom det ut när de släpptes det att eh att det också precis innan eh det släpptes så släppte de också 10 extra spel som de inte hade som ingen hade räknat med att de skulle vara där egentligen. Ja, men det är ju nice. Så att eh strax några dagar innan bara så sa de att nej, här har vi 10 spel till som släpps med releasen då. Eh och då var det Attack on Titan Final Battle 2. Forming Simulator 2019, Final Fantasy 15, Football Manager 2020, Grind, Metro Exodus, NBA 2K20, Rage 2, Trails Rising och Wolfenstein's Youngblood. Men det alltså det är ju det är ju sjukt bra titlar. Det är bra och fantastiska titlar. Ja, mannen. Så att det, det är jättekul att se också att att de att det fanns lite titlar då. Ja, precis. Eh hela hela konsollen för 22 spel just nu då det är väl för mig lite i i det bränner väl lite för mycket i plånboken för tillfället. Det är ju därför vi vill vi ju låta donerade. Precis. Men samtidigt så är jag så fruktansvärt nyfiken på det här. Ja, det är ju det är ju liksom framtiden kanske. Precis. Om om alltså ja, vi får se. Ja. Det är en utveckling jag tycker om och följa och det hade varit så sjukt roligt att få testa den utvecklingen också. Ja, men sen eh anledningen till att de kommer ut med de här 10 extra spelen då är för att eh, Google visste inte riktigt själva hur många spel som skulle vara färdiga färdiga för lanchen. Oh. Så de har liksom inte gått ut med det och sen så hade också då eh verkligen de här företagen som står bakom alla de här spelen verkligen gjort en sista ordentlig push för att få ut det i tid till lanchen. Ja. Ah, som de klart att de log inte det där. Ja, precis. Som Google inte hade räknat med då. Oh. Så att eh i slutändan så blev det ju alla lyckliga. Ja oh, men det är ju nice. Ja, så att konsumenten fick bättre för, för, för, för bättre saker, Google fick ett större bibliotek och spelen fick synas lite bättre. Yeah, yeah. Så att alla alla vann på win, att, win. det här man sa alla vann på att göra så. Eh En annan stor sak som har hänt är ju Xbox stora happening varje år. Eh har ju varit årets sådant då och det är ju X019 i år året som 2019. Och eh där fick fick vi också lite fina Fina nya nyheter. Rare håller på att utveckla ett eh, nytt spel. Jag förstod inte riktigt vad det borde skulle handla om på deras trailer och så, men det heter Everwild och är väldigt kartunigt i, okay. i stiliken så att det det såg det såg ut att vara för oss. Det ser väldigt mysigt ut. Eh Obsidian håller på med ett nytt spel som heter Grounded. Eh och det känns lite som eh typ älskling jag krymper till barnen. Så det är ma de man de är pyttesmå och springer runt i gräs och slåss mot typ insekter och grejer. Nice. Så ser häft också riktigt häftigt ut faktiskt. Eh sen så fick vi veta lite mer om projekt X Cloud som är liksom deras sån här cloudbaserade tjänst då. Eh bland annat så kommer det ha stöd för andra parts eller tredjeparts kontroller Aha. som Razer Junglecat och Sony DualShock 4 oj då. <laughs> Dande. Jajamänsan. Eh och det kommer även till PC har vi fått reda på nu. Nice. Så att eh Jajamänsan. Det blir det blir riktigt riktigt häftigt. Eh Vi får också det kommer också lite nya titlar till till eh, Xbox Game Pass som Yakuza 0 och eh Kiwami och Kiwami 2 som jag inte känner till de två spelen överhuvudtaget. Men det är alltid kul att se att lite nya spel kommer på på Xbox Game Pass. Oh ja. Eh Halo Reach har fått eh jag fick ju ett eh, release datum på det här också då, men det det release datumet har ju redan kommit förbi också så att det är utan tredje tolfte. <laughs> kom det ut och jag såg redan i jag såg jag såg nog igår tror jag, en, lite folk som satt in och spelade på min på min Steam lista så att det är ju häftigt att se folk som spelar Halo på datorn ja, jag precis. tycker det Ja, ja, jag älskar det. Jag spelade ju alla de första Halo-titlarna mm. på Xbox ja, med en gammal frogg. Ja, för att jag kan ju alltså det finns inte en chans i helvete mm. att jag kan spela ett FPS-spel med en handkontroll. Nej, jag har försökt. Det går inte. Froggen gjorde att man kunde koppla in mus och tangentbord. Precis. <laughs> I första Xboxen. Ja. Nej, nej, det det är så det det tycker jag är, jag tycker är coolt. Jag tycker ja, det är coolt att se den här utvecklingen att vi går ifrån precis som vi snackar om tidigare att vi ser mer och mer att det blir early exclusive på konsolerna och att det sedan kommer till datorn som PC-spelare själva liksom ja, som vi alltid har varit. Så är det väldigt kul att se att vi äntligen börjar få de här titlarna som man kanske hade längtat efter även även fast nu när man har i alla fall i mitt fall då har en lite lite stabilare ekonomi än vad jag hade när jag var barn. Ja, så li, det, lite bara <laughs> ja, precis. Så så är det ändå liksom det det är skönt att se den utvecklingen komma även även nu då. Även ja, även, även Ja, men fast, det finns ju andra ungdomar och barn idag. <laughs> precis. Även, även fast vissa spel kommer ju alltid vilja spela på konsol. Ja. De vissa spel är liksom, det du jag behöver spela dem på konsoll. Det är ju liksom, jag tror ju att inte jag skulle spela ett Mario-spel på datorn. Nej, det skulle kännas så fult. Ja. Det det vill ju man nej. Nej. Man ska sitta i soffan. Ja. Med med Nintendo-kontroll. Ja, eller The Swedish Cheese Fall då en en uh, gitarrhero och bra. Ja, precis. Precis. Herregud. Eh, vi fick också se uh, lite saker från Age of Empires 4. Oh. Och det ser awesome ut. Det har varit två år av tystnad och nu visas det äntligen upp nånting liksom. Nej, det var coolt, coolt, coolt. Man fick se liksom med medieval era, mongoler, engelsmän och det och det var liksom det här är bara två utav massa av imperium som de ska som de ska lägga in då. Och det ser coolt ut. Och samtidigt som de pratar om Empire, Age of Empires 4 så pratar pratar de också att samma dag som det sändes den 14:e 11:e så releasades Age of Empires 2 Definitive Edition. Ah, ja, jävlar. Eh och det finns också det är också en del när det kom på lans så var det också en del utav Xbox Game Pass så att Oh, jag jag ska sätta mig och spela det snart. Det ja, Det tycker jag verkligen då ska bli. Det blir riktigt <laughs> häftigt. Sen så var det, den största announcement enligt mig på den här var att eh, Xbox Game Pass också kommer for en grej. Eh och det är eh de har startat ett samarbete med Square Enix som tidigare har haft ganska så exklusiva arbet PlayStation grejer. PlayStation grejer, men nu kommer Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10, Final Fantasy 10 2, Final Fantasy 12, Final Fantasy 13, Final Fantasy 13 1 2 och 3, Final Fantasy 15 och eh även lite även alla Kingdom Hearts spelen kommer till Xbox Game Pass. Nice, så kan jag äntligen få spela 15. Ja. Herregud, vad jag har längtat efter att få spela det jädra spelet. Så någon gång under 2020 kommer du kunna spela Final Fantasy 15 I på PC. Oh, nice. <laughs> nice. Oh my god. <laughs> då är det inte nog med det utan jag har ett så grymt rykte. Mhm. Mm om nästa år. Alltså som jag och som också är konsolexklusiv. Ska du ska du passa på att smita in med det nu för jag är färdig med just den delen? Ja, men jag kan väl göra det då. Ja, ja. Det är ju så här att uh, den ryska bloggaren Anton Logvinov mm. säger att uh, Horizon Zero Dawn kommer till PC i februari. Oh damn. Lyssna nu, rykten. Det här ja. är en bloggare mm, som mm. säger att Ja, men sen. Eh, uh, februari nästa år. Ja. Varför ska vi tro på Anton? Jag vet inte. Varför ska vi tro på Anton? Han var en bloggare som tidigare i år avslöjade Death Stranding skulle komma till PC vilket stämde. Nice. Båda spelen, Death Stranding och eh, vad heter det, Horizon Zero då går på samma spelmotor också. Ja. Eh och Anton säger sig ha kontakter bland utvecklare och grejer. Mm. Han säger sig även eh, att han känner utvecklare som arbetar med spel till PS5:an. Mm. Och tydligen har de blivit tillsagda av Sony att ha PC-versioner i åtanke. Mm. Och Anton säger även då att den officiella utanannonseringen av PC-versionen till Horizon kommer ske inom kort. Och ska det då släppas i februari ja. så är det ganska Det börjar bli väldigt eh, ond om tid här. Jag håller ju tummarna på att det här ryktet stämmer ja, för jag vill så jävla gärna spela det ja. spelet. Jag sitter ju och spelar det just nu. <laughs> eh för att jag har ju pratat om det tidigare i podden ganska långt långt tillbaka. Ja. Men eh och då hade jag spelat det lite granna. Men sedan så tog jag en paus. Och sen så kom jag aldrig tillbaka till det. Ah. Och nu håller jag på att spela det igen. Och jag är det fick ett jävla spel. Fy fan. Jo men det är, det är ju helt... det alla säger till mig. Ja. Och jag bara ja fast jag har inte playstation. <laughs> men nej jag håller verkligen tumman mm. att det här ryktet är sant. Det, det gör jag också för att jag vill att fler folk ska spela det. Framförallt för att det är eh samma sak som vi pratade om då med hela alltså den här kvinnliga huvudkaraktärerna vi vill ha en, en stark fler. kvinnlig huvudkaraktär som inte är en porsködisk nej och samtidigt <laughs> och precis och samtidigt också eh alltså det är inte bara att liksom hon är fysiskt stark och såna här saker utan nej alltså personlighet hennes, precis, precis och hennes intelligens och sånt glänser ja. igenom som i spelet. Ja alltså jag menar spelet, ju inte det... stark som i i styrka liksom nej. muskler utan stark som person. Ja det det vet jag Jajamän. men jag vill också bara belysa att det, det är inte bara liksom det är inte bara att hon är stark som person och hennes, hon är stark som med muskler utan hon är också liksom hennes intelligens glänser igenom så mycket Jajamän. i spelet eh och det det läggs mycket vikt på att hon är som liksom att hon tänker väldigt strategiskt. Det är, nej. Hon är nice Sam så helt ärligt. Oh ja, ah. samtidigt som hon samtidigt som man också märker väldigt mycket det är väldigt lätt att att göra en en karaktär som man bryr sig väldigt mycket om att göra den utan nackdelar. Men hon har nackdelar också så att hon hon blir liksom en full karaktär så att nej där oh, där jag hoppas verkligen att det riktigt stämmer. Ja, det hoppas jag med. Och speciellt nu när jag då fick reda på Fun Fantasy. Final Fantasy där också, vet du. Det är ju två grymma spelar sig fram emot. Ja, jamen. Eh Microsoft har för att fortsätta Microsoft nyheter då. Ja. Har också under den senaste tiden köpt ganska många studios har vi lagt märke till eh som vi har pratat om. Nu visar det sig att eh att eh, tanken bakom det här är att Xbox Game Studios chefen Matt Boddy så har, har talat ut sig om deras plan för vad de ska göra med alla de här studiorna och det är för att de vill kunna producera ett eh, första eh, första hands spel first party spel eh var tredje till fjärde månad. Oj. Vill de kunna släppa i framtiden här. Det det är ju det är mycket. Det är mycket så att det är därför så de har så många studior så då har du liksom att men hur har vi enda här studion som släpper ett Microsoft spel? Den här månaden och sen så är det liksom Hi man, så. så det är inte samma studio. Nej precis, så att från och med 2020 så så kommer vi kunna se fram emot ett Xbox first party spel i var 3:e till 4:e månad, vilket också innebär alltså som det är ett first party spel så kommer det också enligt vad de har lovat komma Vara ut på passet. Bara bara på passet vid release vilket vilket gör att passet blir ju ännu häftigare. Precis, det blir ännu mer värt nu helt plötsligt. Så att ja, nej. Det är grymt. Det är grymt. Det är grymt. <laughs> eh, sen så har jag en sista liten eller sista sektion av nyheterna här och det är eh om Valve faktiskt. De försöker ju sälja ut eller de har sålt ut sina Steam kontroller. Ja, men jo jag la märker detta la märker det detta på Black Friday för jag tänkte ah nu är de så sjukt billiga så jag får väl beställa en. Ja. Skulle klicka på att köpa den och bara nej, du får inte det för de är slut. Ja. Och de kommer inte tillverka fler heller. Nej. De är helt slut nu. Eh och ryktet, får jag säga om detta också då, är att anledningen till det är en de håller på med en ny en ny kontroll, en version 2. Och eh det är baserat på att det togs ut en patent för den här eh, i december 2018. Man har hittat koder eh för Steam Controller V2 i Steam's programmering. Aha aha. Och, alla dessa minersout där. Ja, jag menar så alla de här dataminerna och en av de här coolare sakerna som verkar vara på på det här eh enligt den här eh, vad ska man säga patenten då är att den märker ha tryck tryckkänsliga knappar på undersidan så att om du kan liksom om, om du kramar kontrollen lite hårdare så så kan du liksom påverka med knapptryckningar på undersidan och sånt. Alltså det är ju för åknaktel. Det är för åknaktel. Vissa nackdel. spel som pressar ju man för att man är så liksom intensiv. Mm. Nej, vi ja, jag tycker ja. jag tycker det är ett intressant koncept. Ja, men absolut. Men eh, vi får väl se ja. vad, vad vad det ska användas till. Precis, precis. Eh väl har också eh gått in och gjort andra saker. <laughs> Nej, jo precis. De de har bannat omkring 1000 spel från Steam för att de har missbrukat Steamworks som är plattformen för deras utveckling och ja. pu och publicering. Eh, exakt vad de här studiorna har gjort är oklart. Det har vi har inte fått reda på, men det verkar bli annat som att eh, ett företag har publicerat namn under eh, ett annat företags namn. Ja, ja men. Och eh ja, andra andra såna saker då. Ja. Och det verkar tyvärr enligt eh, vissa tweets som har kommit ut på Twitter att eh, vissa företag har hamnat i kläm i det här också då så att de har fått sina ban sp spel bannade även fast de inte har använt eller, gjort något fel. Ja, nej men. Eh och, och hur mycket det stämmer eftersom vi inte vet hur vet någonting om själva situationen så vet vi inte heller. Och de i, om bara om gnäller och de bara gnäller för att de har blivit av med sina spel. Så att eh, ja men det är det det är det jag har och snacka om den här den här veckan. Ja, ja, jag har ju jag har ju lite jag med. Mm. Inte så mycket, bara lite. Ja. Yeah. Eh, ett och ryktena tog ju vi. Jo mm, precis. Eh, så här är det. Vi brukar ju prata om loot boxes. Vi brukar prata om loot boxes. I mean. Ja. Yeah. Eh Saiyonix blev ju ett ett team epic mm. för för tidigare i år. I yeah, mean. Mm. Ja. Yeah. Och i samband med det, strax efter att de joinat Epic Games, yeah. så gick de ut då med att den senaste uppdateringen på loot boxes mm. är att vi tar bort dem helt och hållet. Ja. ja. Ja. Istället öppnar de en shop. Ja precis. Där man kan köpa saker och den shopen kommer funka liknande som Fortnite och Apex. Mm. Eh så som de är upplagda då. Eh och det är ju att du har items och items som roterar men ja. jämna mellan rum då för att det ska vara andra items och sånt. Ja men. Det här har ju brusat upp internet lite. Självklart. För att de ändrade ju lootboxarna. Mm. Och man skulle ju köpa nycklar och grejer och sånt då. Ja men. Det här är ju att de här nycklarna inte alls är värda så mycket som folk har spenderat. Ah. Ja det är klart. Ja, så det är ju folk jättearga på. Det var till och med någon advokat som hade blivit inblandad för potentiell blåsning. Ja, okej. Okay. Men det det är inget det, det är inget som är säkert. Jag gick nej, inte in nej. så viktigt mycket på nej, det. Nej. Jag blir mer så här göttomta bort loot boxes. Ja, jo, det är ju våra alltså om vi får välja så ska ju alla loot boxes bort. Helt. Ja, precis. Liksom. Precis så att. Eh, så ser ju inte verkligheten ut riktigt än, men eh, förhoppningsvis i framtiden när om folk, alltså ju fler folk ju ju mer folk vill säkra sig eh I, i liksom den lagliga frågan med tanke på hela den här Ja, det har ju blivit olagligt i flera länder. Precis, hela den här debatten som vi pratade om i i somras här. Ja, och vill du då kunna sälja ditt spel överallt? Ta bort dem då? Precis. Det vad är bara för fel att ha en in-game shop? Nej. Nej. Det det är kom... väl vettigare en lootboxs. Ja, det är, det är en sån sak som jag tycker också. Alltså jag jag får ju inte får ju aldrig fem år köpa några lootboxs egentligen. Eh, men däremot så får jag ju fem år köpa skins. Ja, om jag blir, för då vet jag vad jag får. Precis. Jag har ju dock spenderat en hel del pengar på lootboxar. Mm. Eh till exempel i Apex. Jo jo. <laughs> Men det är bara skins. Jo precis. <laughs> Men det, ja. jag menar att att jag jag tror att jag skulle spendera mer pengar om, kan om jag, jag kan se vad jag får ajmen. än det, vad jag skulle göra på lootboxar. Men det var ju det du kunde nu i de nya lootboxarna. Kunde precis. ju du se vad du såg. Ja, ja. fast de tar ju bort dem med nu. Ja. Ja. Eh ja. ja. i alla fall Nu struntar vi det, nu går vi vidare. Jag har ännu mer Epic-nyheter. Yes, mer Epic-nyheter. <laughs> eh, epic uppdaterar sin eh, Epic Game Store Policy. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att utvecklarna nu har rätt att välja sin egna betalservice för in-game-köp. Mm -hmm. Ja. Fram till nu har man bara haft möjligheten att använda Epics egna. Ja. Yeah. Men eh, nu behöver de inte det. Nej. Då Epic känner att de vill ge utvecklarna mer frihet. Mm. Och det är inte nog med det. Dasse? Nej, du och jag pratar ju alltid gott om Epic det på grund vi. av att eh uh, ut, utvecklarna tjänar mer och har sina spel där än till exempel <coughs> Steam. Eh <coughs> <coughs> uh, <coughs> Epic säger även att utvecklarna som väljer andra tjänster behöver inte dela på inkomsten från dem. De transaktionerna går 100% till dem själva vilket tillåter utvecklarna att tjäna mer pengar. Ja, är det, ja. Är det dumt? Nej. Nej. Nej. Och och grejen är att de de, de kommenterar också då epic i någon liksom citattecken då. Mm. So they can continue to invest in making bigger, better games. Ja. Och det är ju det är ju samma grej de har kört med sen de började konkurrera med Steam. Ja, jo jo. Och nu så, gör så det. de det ännu hårdare. Ja, för att Steam kör, med, kör sitt egna race. Mm. Fortfarande, du måste använda Steams grejer för att vara på Steam. Mm. Vilket innebär att de tar en procent? Ja men. Du kan använda Epics grejer, de kommer ta en procent för att du använder Epics grejer. Använder du dina egna grejer får du dina egna pengar. Ja. Det är ju en hyrtjänst. Ja men visste det så. så. Så det nej jag gillar det. Ja, jag med. Alltså jag, jag, jag tycker ju att i allmänhet när när skaparna av spelen får mer pengar, får mer så pengar så så är det bra liksom för ja, att Ja. För det är ju det är ju som som någon sa här. Så so de kan continue to invest in making bigger better games. Mm. Får de mer pengar har de mer möjligheter och no vi no. kan få vi spelare kan få bättre spel mm. och förhoppningsvis kanske vi kan nå en framtid där de börjar släppa färdiga spel. Ja. Yeah. Det det det vore ju drömmen hos en gamer. Visst är det så, visst. Kunna få så. ett spel som är färdigt. Ja. No. När det, när det kommer ut. Ja, det har ju det har vi inte fått på sjukt många år. Nej, nej, nej. det. Jag har alltid den här day one patchen. Ja, precis. 30 gig. Det är sjysst. Spelet är 15 gig. Day one patchen är 30. Jajamän. Det är, nej, det är fantastiskt. Ja. Ja, nej, det var ju allt för den här gången. Det var ju det. Det var ju det. Och jag tycker att det här har varit ett fantastiskt kul avsnitt att spela in. Ja, det är otroligt roligt. Ja. Vi vi har ju varit borta ett tag. Jo, ja, jo. Ja. Det får man väl äh, säga säga att vi har. Ja, men äh, vi vi vill ju aldrig sluta med den här podden. Vi Nej. vill bara vi vill bara fortsätta ja, fortsätta göra den här och Men det är emot så tycker alltså vi vill ju göra podden för att vi tycker det är roligt. Mm. Vi vill inte göra podden för att vi måste. Nej. Om man säger så och om, om ni förstår mig rätt nu. Nej, precis. Så vi vill ha mindre press mm. för att det ska bli roligare. Ja, och vi inte ska behöva ta såna här pauser. Ja, precis, precis. Så, att... så vi tänker ju så här att vi kanske inte släpper avsnitten specifikt klockan 8 på måndag kväll. Varje vecka. Varje vecka, Nej. utan vi kanske släpper dem direkt när vi har spelat in dem. Precis. Och sen om det blir varje vecka eller två på en vecka mm. eller Än varannan en varannan vecka. Det vet vi inte. Det Nej. beror på situation, omständigheter och allting. Precis. Men det så ni vi... ska veta är att vi kommer fortsätta släppa. Vi kommer fortsätta släppa avsnitt eh <laughs> och framförallt så så alltså jag vill jag vill tacka alla som lyssnar på oss fortfarande. Ja, ni är eh. helt underbara ja. och tack så mycket för stötten. Det ni har gett oss medan vi varit borta. Ja. Vi har fått väldigt många privata meddelanden. Den ni har berättat om hur mycket ni saknar oss och att vi ska ta tid på oss och göra det när vi känner oss redo det är Det att ni hoppas vi mår bra och ja. liksom Ja och, och det betyder så jättemycket. Det betyder otroligt mycket och det det återigen vi har inte tagit vi, vi har inte varit borta för att vi vill. Vi, vi hade vi hade vi kunnat så hade vi varit här varje dag och spelat ja, in liksom. Ja precis. Det, det det det vill vi verkligen verkligen belysa med det här för att det här är det här är ju det är så jävla kul det här. Ja. Vi, vi vi älskar ju att göra det här och vi hoppas att det också lyser igenom när vi pratar om spelen och allting. Ja, mycket, jag hoppas mycket... ni verkligen hör hypen. <laughs> ja, eh, uh, nej så att vi men som sagt, vi, vi kommer släppa avsnitt lite sporadiskt i framtiden här, men uh, vi hoppas att ni fortfarande stannar kvar och lyssnar på oss och att uh, ni, uh, ni ni är lika goa som ni alltid har varit helt enkelt. Ja, precis, precis. Vi vi ja, nej, vi säger så bara. Ja, vi, vi, vi, vi. ja. Det är precis, vi behöver inte säga så mycket mer än så. Nej. Vi kan ju dra den vanliga frasen. Vi kan ju alltid tacka Beatrate för det underbara studion vi får sitta och spela in i. Det gör vi. Vi tackar dem så mycket och vi tackar alla lyssnare, precis som vi precis sa. Ja, och... Jaimann. Ni hittar oss på sociala medier. Ja, ja, precis och vi finns på Discord också som Ja, Jaimann. Vi finns på två Discords. Vi finns på min egna Discord ja. och vi finns på Level Ups Discord. Ja, Ni är jättevälkomna på båda. Ja, Jaimannsan. Eh uh, och ja med det, så sier vi Game over, man! Game over!